Sí, home, mira, eh, els grups que vénen aquest any, doncs, tenim, tenim quatre, quatre grups que mm -hmm. ens vindran, que tindrem Arjau, que segons el programa és el que, el que primer ens ha d'actuar, sí. seria Arjau, després tindrem son de Sondalabana, després tindrem el grup Porvó, no és mar i evidentment com, com ja és tradició doncs al final de Tolgués tota la cantada doncs tots els grups conjunts ens cantaran la vella Lola i el, i el meu avi no? sí, per fer un final un colofó final no? sí, sí, sí, per mantenir sí, sí. aquesta tradició entesos, ara entesos. estem tant parlant eh? en les habaneres, el món de l'habanera el tema de la tradició se'n parla molt en parlarem també amb els grups que doncs, han vingut han passat per la nostra, pel nostre set Uh, quan feien les proves de so uh -huh. uh, parlarem d'aquesta tradició i d'aquestes novetats que es volen implementar des de la direcció artística uh, entre altres coses aquesta 53a edició uh, després escoltarem els grups que n'opinen Lluís Armengol, uh, voldria saber la teva opinió al respecte d'aquesta idea de la direcció artística de posar la mirada sobre la, les lletres de les cançons, sobre intentar doncs, cuidar que aquestes, que, ens, que aquestes lletres no siguin que no hi hagi aquesta discriminació doncs, eh, cap a altres eh, religions o eh, cap a altres cultures eh, no sé tu com a presentador d'aquest programa d'Avaneres que no ens portes tants anys a Ràdio Palafrugell, sí, quina és bueno, la teva opinió? Sí, com a presentador del programa La Xefla, aquest programa sí. que, que tenim bueno, jo penso que, que sí que, o que sí o que no que el tema de les lletres, posant de ser unes lletres les lletres de les Avaneres no, tenen, no haurien de ser discriminatòries, ni molt menys. No? També penso que moltes vegades les lletres no és que... O sigui, quan es fan les lletres, la persona que escriu, el compositor que fa la lletra, no crec que ho faci amb la intenció moltes vegades pues, de ser discriminatori, no? mm -hmm. sinó que a vegades ell intenta explicar una història i la història li surt d'aquesta manera. Lo que passa que ja sabem que llavors hi ha... Ja Sempre la, la, la quantitat de gent o la quantitat de grups que poden eh, malinterpretar eh, o que poden reinterpretar d'alguna manera eh, aquestes lletres i no sé si per fer-se una propaganda o no poden eh, donar-li aquest caire de dies que això és discriminatori, que això és, és tal i qual, no? jo no crec que realment la persona com fa una lletra d'una vanera i qui diu una vanera diu qualsevol altre tipus de, de lletra que es pugui fer la faci amb aquesta mala fe i amb aquesta mala intenció jo sincerament no ho crec Home, el que no hem de ser és més papistes que el Papa eh? i això tot passa amb el món de la manera i passa amb qualsevol estil de música que les lletres sempre s'han de buscar en el context en el qual van ser realitzats no pots canviar la societat que hi havia els anys 60 ni que hi havia als anys 30 ni que hi havia l'any 1800 per tant eh, si interpretes una cançó antiga has de saber que aquella cançó antiga està feta amb aquell moment i amb aquell moment òbviament doncs, eh, es parlava clar, de, les, clar, clar. de les mulates, la dona casa esperant i, i tot el que hi havia, hi havia lletres pícares satíriques que es feien però això passa, eh, com, com hem dit en un moment d'aquestes prèvies sí. que hem realitzat que després escoltareu, passa eh, amb el grup Porvó, passa amb els mariners de Riera, però passa amb Michael Jackson i passa amb en Jorge Sepúlveda i passa amb els Beatles, sí, perquè l'altre per exemple, sortia un article eh, al diari Ara dels sí. Beatles d'una cançó molt coneguda que cantava John Lennon i és una cançó masclista total, total, però esclar... Estava feta en l'època que estava feta. Per tant, el que hem de procurar és que a partir d'ara això no passi. I això em penso que estan en molt bon camí Però a partir d'aquí eh, La meitat de les cançons que s'escolten per ràdio Si no, en, en Ruben que tant li treu Que li deu agradar molt el trap No se'n el, el, el, no, no, no. el tram, o no sé com es diu El tramvia, el tram. deu ser Aquest és una, un personatge també a, a tenir Bé, En parlarem d'això també No només amb els grups Sinó també amb el director artístic de la cantada Oriol Uller i també amb, amb la Sònia Vivoles. La, la directora de l'Espai d'Ona i l'Espai LGTBI de Palafrugell que ens comentarà a, a, a aquest tema no? com, com va néixer la idea i com pensen treballar ben bé això no? perquè s'ha d'anar una miqueta en compte no? perquè molta gent, molts grups doncs, es poden sentir una miqueta atacats sobretot aquests grups potser més tradicionals no, no sé com, com ho veus tu Lluís no, no bueno, uh, hem de pensar que l'Havanera uh, hem de pensar que el tema de la l'Havanera ha sigut una cosa que sempre ha sigut com molt, molt masclista no? Sí. A llavors, atacats, jo no crec que es puguin sentir els grups atacats perquè siguin les dones les que cantin i les dones les que, les que es posin a davant i moltes vegades pues, al davant, del cap, o sigui, cap capdavanter d'un grup de veneres, no? Però jo crec que, que no, que ells no s'han de sentir ni atacats, ni s'han de, de sentir ofesos per aquestes coses, Vull dir, sincerament no ho crec. Esperem que així sigui, però la, la feina s'ha de fer eh? i tant la manera com qualsevol d'estil musical ha de, ha de seguir el camí que marca la societat i aquest és un dels punts que ara s'han de parlar i s'han de treure i veurem cap on segueix aquesta direcció, i si d'aquí un temps doncs, t'obliguen a tenir un 50% de cançons que no siguin eh, d'aquest tipus, sí. això ja, ja ho veurem. Però a veure, estem en un món molt tradicional, i si només val que era el paratge on estem, sí. amb aquesta meravella i amb aquesta nit que, que han tingut després d'un dia molt feixuc que han tingut, doncs encara l'estem aguantant molt bé. Endavant, Rubén. Un quart, de deu, un quart de deu i tenim el primer protagonista un personatge que ens acompanya avui aquí a Ràdio Palafrugell que agraïm molt que ens acompanyi ara et posarem en context de què estàvem parlant Bon vespre, Toni Fuixenc Bon vespre Toni Hola, Fuixenc que és, doncs, eh, porta aquesta pàgina web de Vaneros eh, molt conegut entre el món de la Vanera i que fas molta feina eh, podríem dir de formigueta per aquí baix eh, durant la, la cantada, eh? Sí, bueno, intento fer una feina potser més, més autèntica, més real de lo que no es veu o lo que no s'escolta en una cantada i alhora intento ser un xic crític amb allò que, que a mi m'agrada que no s'està fent el gènere. Mm -hmm. um... Sí, és una visió una visió molt particular total de lo que no? és la cantada. Sí, eh? sí, sí. sí. Com portes eh, aquesta, aquesta mirada doncs, un pèl crític, a vegades aquestes mirades diferents eh, en un món com és aquest doncs, eh, que porta molta tradició, a vegades no acaba de ser ben vist. No sé si tu t'hi has trobat amb això o...? Bé, bueno, o... jo sóc més bé de la part tradicional, o sigui, jo em considero més tradicional que, que innovador i considero que, que hem de mantenir, mm -hmm. ens hem de mantenir més amb la línia tradicional que no amb, amb una línia més trencadora per tant, eh, no sé com, com veus el fet de, que en aquest escenari si, si pugui veure eh, grups d'arrel tradicional, com poden ser Portbó o Argeu aquest any, o grups d'uns més trencadors, Neus Mar, eh, Sondé l'Havana... Encantat, m'encanta o sigui, perquè no estem vas, parlant no? no, estem parlant de qualitat i sempre que hi hagi qualitat podem optar a nous o a noves maneres de veure o entendre la l'Havanera, però sobretot a d'imparar la qualitat o sí, sigui, un grup que ens pugui innovar molt, però que no ens aporti qualitat, penso que, que no té res a oferir-nos. O sigui, que la manera tradicional de Calella, la manera calellenca, no la perdrem, perquè per sort tenim porvó, tenim peix fregit, tenim arjau, i sí que cal una mica de renovació amb aquests grups que venen de fora, perquè als d'aquí els costarà molt eh, implementar-se amb, amb aquests nous ritmes, potser més ritmes o lletres. I això ho tenim a fora, ho tenim a la comarca de, de, de Barcelona, tenim el, el Vallès, tenim... Bueno, hi ha moltes zones. I penso que ja ens va bé, però sempre, sempre que es mantingui un alt nivell de qualitat. Perquè, per sort, els grups calallens o, o de Palafrugell, això els hi ve, ho porten en vena. A la no? és un punt que no hi ha fora d'aquí que l'han d'assolir. Llavors, que l'Ella ja porta el que parlen del salang porten ho porten a dins. Mm. Llavors els de fora això no ho tenen. Llavors han d'aconseguir arribar a aquest punt. Si això es manté i s'aconsegueix, endavant, endavant i amb la Neus, bueno, jo sóc una enamorada de la Neus, m'agrada molt com ho fa, m'agrada molt com entenen ells la vanera, sempre que es mantinguin dins del ritme de vanera. No quan surten, no, llavors és quan discrepem una mica. Però, però no té res a veure té un nall, bueno, el grau de qualitat que té la Neus avui en dia penso que està dalt de tot mm -hmm. és la meva opinió doncs home, està bé que diguis això de que quan sortim una miqueta, home, per sortir una miqueta tampoc passa res, no sempre que sabem en quin context s'està fent totalment, mm -hmm. totalment o sigui, jo també sóc dels que defenso que quan fas una cantada de vaneres fora de Calella, o sigui, dintre d'un circuit habanerístic, amb, amb una ciutat, un poble, una plaça, allà on vulguis, tu pots fer el teu repertori, pots fer les teves habaneres, balsets, boleros, i aquelles altres cançons que no són del gènere, però que la gent també vol escoltar. Val? O sigui, estic d'acord, que les fagin allà. Però quan parlem de la cantada de Calella, que és una cantada que té 53 anys d'història, amb uns grups que han suat molt per estar aquí, amb molta gent que ha lluitat molt perquè aquesta cantada es mantingui, que arribi un grup i ens faci un tema que, que diguem, que per mi no toca, un tema que no ho sé, puc parla, parlar d'un tema molt apreciat com pot ser un Parables d'Amor, mm -hmm. jo no el veig a Calella. Em poden dir, no, és que es canta molt, a la... bueno, jo no el veig, no és ni una habanera, és una cançó, vull dir, no, no em pega a Calella, i això és el que jo crec que hem de defensar els que estimem la habanera o els que volem que això es mantingui una mica, o sigui, respectar molt el ritme 2 dos per quatre que a Calella es mantingui, que es mantingui sobretot per damunt de, de tot. Sempre hem de buscar una, una polèmica o una altra, eh, Lluís? Sí, o, si... bueno, no, o a ja i que... camp de taverna, castellà i català, o... No, jo m'imagino una mica que també... Que... Hem de viure d'això nosaltres. Jo m'imagino una mica també que el que parla el Toni podria ser de les lletres tradicionals, que, o sigui, canten les lletres tradicionals, està molt bé, hi ha grups de fora que venen amb les lletres tradicionals, però eh, possiblement ho fan amb un altre ritme, no? Correcte, ja, correcte. Això trenc una miqueta el que és la l'Havanera, ja no és el dos per quatre que criem sí. aquí, no? Que criem sí. aquí. I està molt bé, poden cantar una vanera i pots dir, ostres, una vanera molt maca, no? una vanera molt tradicional, una vanera molt popular. Però li canvienen el ritme, perquè diu un no, home és que així és la fem més alegre, deixa de ser manera. però deixa de ser manera. O sigui, si no. no li respectem el ritme, Clar. deixa de ser manera. Ja. i poden cantar una cançó que ha sigut creada a ritme de manera i la poden cantar a ritme de bolero. O si l’acceleren una mica, pot ser una rumba. Però si ja no és una manera. Però si ha sigut creada a ritme de manera, jo sempre demano que respecti aquest ritme de manera. El que passa és que llavors ens trobem en què hi ha molt pocs grups, que entenguin que ritme de vanera no és divertit, on la gent s'adorm. O... Però llavors és molt normal que aquests grups puguin agafar i puguin crear ells una rumba, puguin crear... No, no, o cantar un una rumba. No, no, o cantar una rumba, que ha sigut creada sí, sí, per ser rumba dir, i la cantin. Que crear... la canti la, la que és una rumba. Vale, oh. sí, i si no, doncs que en creïn una. Eh? Si no, entenc malament, tot està referint a la cantada de vaneres de Calella. Sí, a la catedral es fa la missa com cal, uh, no, no amb una cantada doncs, que puguem fer la, la cantada de Sant Roc, que tenim aquí al costat, una Correcte. cantada general, que allà... Doncs, bueno, grups... m'has parlat de la de Sant Roc... Bueno, Sant Roc que, és que... No, acabo de veure doncs, aquí al doncs, barri de Sant Roc. Aquesta eh? és una espineta, Sant Roc sí, sí. és... Això no ho sabia, a veure... Per mi és més que a Calella. Sí. Per mi la cantada de Sant Roc me la va descobrir un castor fa molts, molts ah, anys, ah, ah, ah. i em va dir, no, no, tu la de Calella eh, està molt bé però quan vulgui sentir una cantada de veritat vine a Sant Roc Veus? i és veritat que allà allà respira manera eh? allà sí que no hi ha una altra cosa que manera doncs pues des d'aquí un petó al barri de Sant Roc el tenim aquí al costat sí. no, aquí. Pues, Toni, la veritat la teva feina uh, al voltant de, de, dins de la, de la cantada és buscar aquests espais una miqueta que la gent poder des dels seus seients o des de casa no pot veure i després que ho, puguis, ho pugui veure a la teva la de de les de de de fotos. De Sobretot aquí a Calella a la cantada de Calella faig molta foto bueno, perquè és un, una, una espreste, cosa que m'agrada molt, si sí, sí, sí, ajuda de molt de les llums la facilitat que em dona l'organització per poder-ho fer i després la sort que jo tinc és poder estar d'anar a prop de aquesta catedral de la Banera, no, de poder gaudir de la Banera arran de de platja la Sorra, que és com a mi m'agrada. Jo està sentat en una cadira, potser no vindria. O sigui, sí que molt, eh? mm. I, sí, i sí que m'agrada molt, I segur que vindria, no, si segur que vindria. Però el primer any vaig veure un trosset de Sorra allà, m'han dit nota i has d'estar com a prenses, d'estar aquí sentat i vaig dir: "Vale, vale. I si no faig soroll i imposo ja amb un raconet?" I no em molesto ningú, m'han dit: "Bueno, però no et pots moure." Dic: "Vale, vale." Doncs no m'oc. I, I fa deu anys que no em m'oc. Mol bé. Avans en Ruben ha dit és la, la teva primera cantada. Sí. I jo sabis és la vegades que estàs estat jo aquí a la platgeta fent el cremat aquí sí. fa anys enrere, quan encara es podien fer cremats Sí, correcte. <laughs> correcte. Jo tinc la teva primera cantada com uh, treballant, dir, no? sí, Directament. Sí, <laughs> gràcies, gràcies per recordar-me que avui treballo però és una feina diferent el pejor ja ha passat, que era muntar-ho tot que resar perquè tot estigués bé i ara al final és parlar amb els protagonistes i intentar gaudir d'aquestes pactes que tindrem aquí davant avui és un dia per gaudir doncs Toni, la veritat agraeix que ens hagis pogut passar aquests minuts, tindrem perquè si tu fas una passejada per aquí i vols comentar alguna cosa saps que tens perquè, per la gent, jo sempre ho explico tot, eh? per la gent que ens estigui escoltant eh, jo li vaig dir a en Toni, ostres Toni, podries venir aquí amb nosaltres a col·laborar i em va dir, em va dir això que, que ens ha comentat, que és que jo m'agrada estar a la platja i des d'allà ho veig i ho, ho sento millor sí. eh? jo si us puc ajudar, us ajudaré ja, tinc un micròfon inalàmbric si no us jo us ajudarem tot el que us calgui però m'agradaria no perdre'm la cantada és a dir, és si podem, posar pues allò no? en un moment donat m'escaparé i si podem comentar una mica ho fem però És que el problema que hi ha que si tu et perds la cantada és possible que se la perdi molta <ríe> si més no, no, eh? gent, si més no amb imatges. Sí, sí, no, no, jo crec que també m'agrada quan en quan fer alguna crònica, n'he fet durant molts anys de cròniques, ara he fluixat una mica per també donar-ne una mica de respira al, al tema de l'espai web o, o, o, i del blog que tenia. Sí per respirar, per descansar jo també el meu cap, perquè quan segueixes moltes cantades hi ha moltes vegades que ho acabes veient d'una mateixa manera tot i no tot és igual. Llavors també he volgut afluixar una mica durant un any, afluixar de deixar la vanera, deixar-la respirar jo i ara tornar-hi. Llavors m'agrada perquè tornen a estar. L'altre dia ja vaig anar a sentir porvó, i vaig tornar a notar aquella sensació quan, quan una cosa t'agrada molt i dius sí, sí, sí. Estic tornar, com vull estar. Tornar a agafar estar. aire fresc sí, sí, sí, mm. una altra sí, sí. vegada. Sí, sí, és... Això, això és un amor, és, és incondicional. És quan això li passa a Malgui, sí, quina sigui la música que escolta, sí. és una meravella. Sí, és aixi, és una meravella. És gràcies. Tots, Toni, moltes gràcies en... gràcies per convidar-me. Oh, ja saps, quan vulis passes per aquí i, te, i tens el peq Moltes gràcies. Ni, <ríe> <ríe> Molt <bé>, Toni. <ríe> doncs, eh, agridi Toni que ens ha jig a Tés, eh, Rafel què tenim? Aviam, explica'm. Doncs podríem tenir una mica de, de música per tots els nostres oients. Recordem que estem en directe des de la platja del Port Bó, de l'illa de Palabrugell, per Ràdio Palabrugell, però també per als companys, amics a tota Catalunya i Andorra, de Ràdio Estel, Aquí també volem enviar una salutació ben gran des d'aquí. Una mica de música de la Neus Marri, no sé si voldreu escoltar ja alguna de les prèvies dels grups que ens han fet d'aquí uns moments... Sí, sí si sí, sí. no tenim cap altre protagonista que vingui per aquí, doncs eh, donaríem part d'aquesta entrevista i després reprendríem des d'aquí en directe des de la platja del Port po. Amb tots eh, vosaltres, no? Doncs escoltem una mica de música de la Neus Mar. l'esclop d'un pescador M he fet una barca xica d'un llapis al palmajor i la vella més bonica d'un retall d'embocador petit amb l'esclop d'un pescador m'he fet una I els he fet tallar dos buixets d'una puntaire i per poder-la un am que no en pesi gaire lligat amb fil de pescar I amb l'ala d'un papalló i una agulla de pinassa faig la canya i el timó. Si casi amar aagaça Nos posens al gairo. mica de música d'una de les convidades amb aquesta cantada, que és la Neus Mar, l'escoltàvem amb un dels temes més clàssics, aquesta barca xica tan preciosa. Eh, tenim una convidada, Rubén, i una convidada que a mi també em fa una especial il·lusió per la seva dedicació durant tants anys a la cantada de Vaneres de Calella, i que m'agradaria doncs, de, que, que des d'aquí la reconeixéssim, perquè no només són eh, televisions i ràdios, sinó hi ha molta gent pancant perquè això funcioni cada dia. Ara, permeteu-me. Ara ens estem referint a la Sílvia Palenya de l'Institut de Promoció Econòmica de Badal-Frugell. Bona, bona tarda, bon vespre, Sílvia. Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, molt bé. Com deia en Rafel, aquesta tasca que no es veu, que molta gent vegades, molta gent passa desapercebuda, aquesta feina prèvia perquè tot sorti bé. Uh, en Rafael m'ha dit 30 anys que portes a, a, sí. a, a, per aquí amb les aveneres 30, aquesta és la meva trentena cantada de aveneres consecutiva Déu-meu, déu 30, 30 anys uh, amb la cantada de Calilla de Palafrugell, Uh, què ha canviat en aquests 30 anys? Què, què, què has vist? Què, qui, o quin ha estat el canvi? Que ha canviat? No, ha canviat moltes coses. Ha canviat coses. moltíssim, moltíssim. Quin -qu ha estat el principal canvi que tu has pogut el canvi, veure? Doncs, el principal és, és una mica la logística. Tot aquest sistema de grades tan, tan professional i tan europeu mm -hmm. uh, és la principal no novetat en aquests anys que l'he viscut. Abans pensa que anàvem amb unes tarimes com aquell que diu de festa major, de fusta, amb cadires plegables, les posàvem una a una, i ara ho hem professionalitzat amb les mesures de seguretat que, que corresponen a un, a un esdeveniment com aquest mm -hmm. i clar, no hi ha color de com era abans a com és ara. De és que un servidor doncs, no, no va poder viure aquella cantada més, no sé, més, tradicional o més austera, diguem-ne. Rafael, tu que la, la les has vist fa més més endavant, i no és, no es cap en directe ni res, eh? jo, jo venia que no hi havia ni que digués de fusta, Encara o sigui. <ríe> Encara <ríe> en <guanyes>, doncs. <ríe> Doncs no, aquest canvi, clar, no sé si això va venir donat per la televisió, donat perquè l'esdeveniment va començar a agafar una volada que doncs, segurament no s'hi imaginaven, no imaginaven segur els de l'Associació de Veïns d'Amics de, de Calella i, i, i tampoc potser ho podeu vosaltres, no? No, clar, bueno, primer ho portava l'Associació de Veïns de Calella, llavors com va veure que aquesta cosa, que agafava aquesta volada, ho va traspassar l'Ajuntament, de l'Ajuntament al Patronat de Turisme. Mm -hmm. I els primers anys amb el Patronat de Turisme vam seguir amb la mateixa dinàmica que portava l'Associació, però després vam veure que la cosa estava creixent moltíssim i que havien d'actualitzar una miqueta doncs, tot, a, tot el muntatge, posar-ho al dia i donar-li doncs, la qualitat que ha de tenir un esdeveniment d'aquesta categoria. La qualitat, eh, la direcció artística, ara amb Oriol Ller doncs, sempre en parla d'això, eh? Uh, al voltant dels grups, perquè sempre és una de les incògnites que, que, que agrada, no? a part del portbó, que ja sabem sí, que hi són, sí, sí, sí, sí. doncs uh, sempre estem atents, aviam quins qui seran els grups que l'acompanyen. Aquesta dualitat entre grups més tradicionals i grups doncs, que porten aquests nous aires, aquesta, aquesta pas endavant, potser ha anat fent la vanera, com l'escenari, com, uh -huh. no? com on estem ara, sí. que ha anat evolucionant, doncs també uh, sobre l'escenari han anat evolucionant. Uh, això bé bé per part de la direcció artística. Vosaltres també hi teniu alguna, alguna sí, cosa a bueno, dir? des del moment que nosaltres vam decidir que hi havia d'haver-hi un director artístic, era doncs per donar-li aquest toc més professional, algú que, que a part dels grups que es conviden, hi hagués un discurs a darrere, una coherència, mm -hmm. llavors per això vam de decidir doncs, buscar algú que realment hi entenés, no només tècnics, que de logística, poder, sí que hi entenem, sí. però de qualitat musical, no, almenys jo, no en teníem ni bé, vam decidir buscar algú que pogués tenir doncs, uns, uns coneixements que permetessin fer aquesta evolució artística. Molt bé, escolta, quanta gent logísticament, ja que has parlat de la logística, mm -hmm. teniu aquí eh, treballant, gent que, doncs, que està amb el seu lloc de feina, gent voluntària, etc. etcètera? etcètera? Uh, no ho hem comptat mai, però jo crec que entre tècnics, mm -hmm. uh, personal d'acomodació, tota la gent que munta les grades al sot d'això, jo crec que al voltant d'un centenar de persones hi són. Déu-n'hi-do, no? déu Bé, És que al final, uh, quantes persones estem parlant? 1.500, crec, aquí? 1.500 assegudes aquí, però bueno, la xifra que hem dit sempre Bé. són al voltant d'unes 20. 15 20.000 persones a Calella aquest dia. Aquest any sí que és veritat que com a novetat hem posat uns mesuradors sí. a diferents punts de, de Calella per tenir una dada més objectiva, no només allò que ens sembla a nosaltres que hi ha a Calella, sinó per tenir unes dades que ens puguin orientar sobre quanta gent hi ha a Calella realment aquest cap de setmana. Sí, ja sabem, ja, sabem, ja saps quina serà la pregunta de dilluns, no? Quan... Sí, evidentment. <ríe> Ara que tenim aquest, aquesta dada podrem una mica més fiable, no? sí. i veiem si estem en, en aquestes 20.000 persones, recordem eh, que també es fa aquesta cantada, es pot veure eh, a través de pantalles gegants a, a Llefranc, també a, al centre de Palafrugell, mm -hmm. i per tant, doncs, també a la platja del a aquí a Calella i per tant doncs, i a Llafranc i, i per tant doncs, eh, totes aquestes patalles gegants no sé si també ho comptabiliteu aquesta gent com, com a gent sí. que està a Palafrugell Palafrugent sí. sí, sí, que aquestes 20.000 persones és, és en global mm -hmm. llavors aquests punts que hem posat estratègicament també contemplaran des del Port Palagri fins al Canadell i fins i tot fins a Llafranc i podrem saber el flux de gent que hi ha a Calella aquest dia si, es mouen, eh, si només es queden a Calella si s'arriben fins a Llafranc bueno, tenir alguna dada més fiable de la mm -hmm que fèiem fins ara. Sí. Institut de Promoció Econòmica, per tant, deiem aquestes 20.000 persones aquí a Calell, de Palafrugell, però impacte econòmic, això... No sé si es pot mesurar. Uh, molt difícil de mesurar, molt difícil. Uh, fa alguns anys sí que vam fer un estudi que suposo que aviat el tornarem a repetir algun de, un any d'aquests propers uh, sobre l'impacte que té la cantada, si volguéssim comprar amb publicitat en mitjans el que representa la cantada avui, avui en dia. i ja estàvem parlant al voltant de 5-6 milions d’euros d'impacte en mitjans això un dia d'aquests ho posarem al dia jo crec que serà molt més uh -huh. però bueno, és una dada bastant contundent això no, eh, trigaríem molts anys a, a poder, poder vestir això no? en eh, doncs publicitat pagant-ho per ja. tant tot l'esforç que fem tot l'esforç que fan els veïns tenint aquí tota una setmana de, de tècnics, ferros, amunt, camions eh, tot això crec que al final val la pena molt bé, doncs, uh, seguirem amb el nostre programa, ja sabeu, a tota la gent que ens està escoltant des de Catalunya i Andorra, a través de de Radio Estel, que si veniu a Calella de Palafrugell i trobareu aquestes platges precioses, i trobareu un lloc que dels més bonics de casa nostra, i a més hi trobareu, si la cerqueu bé, a la Sílvia Balenya, que avui ens acompanyava amb aquests minuts. O si sigui, si tens alguna cosa més, però ja que t'escolta doncs, tot el país, uh, ven venets-hi una mica al nostre municipi, I jo no puc fer-ho perquè és clar que et malament. Clar, bueno, és que també està lleig que jo ho digui, perquè és el que també. he fet tota la vida vendre, però és que és la veritat que s'ha de venir, i a la cantada de veneres com a mínim s'ha de venir un cop a la vida no, no s'hi val només veure'l per la tele, s'ha de venir a Calella com a mínim i tant, cop. que és molt diferent, eh? molt diferent eh, jo que alguna vegada l'havia vist per la tele eh, doncs, l'any passat que vaig va ser la meva primera cantada aquí en, in situ i treballant però com hem dit abans, és una, una manera de treballar diferent, eh, quan fas la feina previa i quan ja estàs aquí, doncs al final és gaudir i Exacte. nosaltres també recomanem que la gent vingui aquí i t'agraïm moltes gràcies Sílvia perquè estàs uh, treballant i sí, estem estem, aquí. estem a punt de, de començar sí, queda menys d'una ja perquè s'iniciï la cantada de veneres i t'agraïm okay. novament Sílvia i exigiem que tot surti com ha okay. de sortir segur que sí, moltes gràcies gràcies Sílvia Belénia per acompanyar-nos des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palaprogell el que farem ara és escoltar la Neus Mar no? ara sí, no, no cantar sinó explicar-nos Uh, doncs com afronta aquesta tercera cantada de veneres uh, per, per la News Mar com, uh, com a cantant. Aviam uh, que, que ens explicava quan feia les proves de so. Doncs aquí sentirem a en Rubén, que ens en parlarà ara mateix amb els uh, nostres micròfons. És l'entrevista que li hem fet abans. Disculpeu una mica la qualitat del so al principi de la xerrada, però després ja la cosa es normalitza. acompanyant doncs, uh, aquestes minuts o uh, hores prèies que va començar la 53 ena cantada de veneres bon dia, bueno, bon dia és que estic acostumat a bon dia, ja em passarà més una vegada eh, Però també és un bon dia Sí eh? i, tant, i, tant. És un bon dia. i tant, bon dia perquè ens acompanya doncs, aquesta tant, bona bon ambient sí, que està aquí a la platja del Port 53 ena cantada de veneres en global, tercera no? si no m'equivoco, per tu tercera. tercera. i eh. com, com s'afronta la 3ª cantada de veneres amb la mateixa il·lusió que la primera? Eh, amb la mateixa amb la mateixa perquè quan m'ho van dir va ser una passada. També des de ara, la primera fins a aquesta tercera, 2019, han passat uns quants anys, ha evolucionat també molt la, la Neus Mar, Sí, el, el grup ja, ja ja ha evolucionat de per si, però la Nius també, en, en el sentit de la música? Bueno, jo, jo crec que sí, perquè hem anat fent projectes nous, hem fet repertoris nous, eh, vas voltant amunt i avall, tot això et va donant una seguretat, a més a més la formació és, eh, aquest any ja no, però l'any passat era nova perquè vam incorporar la sona de Zurria Galacordio i l'Enricanada de la percussió, per tant amb aquesta formació és la primera vegada, uh -huh. i la veritat és que anem molt cohesionats i això a mi em uh, dóna molta seguretat a l'escenari. Nosaltres comentàvem a inicis de setmana amb la Núria Berengueres uh, doncs, uh, que vam fer ahir una xerrada aquí al voltant de, de, de la cantada de Calella no? aquesta evolució que ha anat vivint la, la cantada des dels seus inicis una cosa més petita uh, on és ara però també comentava aquesta evolució en el sentit de les, uh, dels instruments que s'han anat incorporant, tu n'éss un clar exemple. Sí, sí. Uh, què ens pots dir d'això? Bueno, jo, jo penso que com tots els gèneres la manera també ha d'evolucionar jo crec que el públic l'únic que fem és ampliar el ventall eh, pel públic perquè el públic pot escollir i pot escollir i, i pot escoltar coses diferents eh, perquè al final jo penso que, que és això que les coses han d'evolucionar, que s'han d'introduir noves sonoritats i al final és el públic el que decideix a mi m'agrada més una formació tradicional a mi m'agrada més una cosa eh, diferent a mi m'agrada tot i ja està La clau està en això, no? en saber conviure amb aquestes... Eh, amb amb més tradicional i amb, doncs, amb aquestes amb... són més moderns, amb sí. aquestes també peus donc que són una miqueta diferents de les clàssiques, que, eh, poder conviure i com es veu en la cantada, no? que tenim grups més tradicionals i grups sí. com vosaltres o són de l'Havana aquest any. Exacte, això, no? avui és un clar exemple, eh? jo penso que Arjau i Porvó, doncs mantenen aquesta essència dels, del Tercet o de Calella, diríem, mm -hmm. i tant són de l'Havana com nosaltres doncs, introduïm doncs, això, el contrabaix, les percussions, i jo crec que això dóna riquesa a la cantada, dóna riquesa al món de l'Havanera. Mm -hmm. Per acabar, una de les eh, també novetats d'enguany que s'han volgut introduir des de la direcció artística suposo que ja sé per on vaig, ja sé, saps per on vaig, sí. és el tema d'aquest grup de, de, de gent no? que es poder posar la mirada en, la, en les lletres de les cançons. Sobretot, en, jo, jo entenc que és més en les modernes, després en parlarem amb ells. Eh? Com ho, ho veus? Tu, Neus Mar? Eh? Uh, bueno, aquesta és una pregunta que dic, bueno, a veure si no me la fan. No, jo t'ho contesto. Aquest any cau segur. Aquest any cau segur, no, no, no m'ho temia. Bueno, jo penso que les... Que, ens hem de, que hem de situar les lletres de les havaneres en el moment que es van escriure. No? Per sort, les coses canvien, més que han de canviar, mm -hmm. però està clar que, quan es, que abans era l'home que conquistava la dona, la dona que l'ha amulat, el negrito, no sé què, però aquestes eren coses que, que, que passaven en el moment que es van escriure les lletres. Les coses, igual que la havanera evolucionat, les lletres també han d'evolucionar. No? i doncs, aquesta evolució també es veu en les lletres d'actualment no? que al final doncs, també no, no hi ha aquestes jo crec que passat Jo crec que no. Que, que passat, eh? crec que no. Com, com veus, no sé si has pogut parlar tu amb ells amb aquest amb aquestes persones com Luriol Lollé, que és una de les persones que s'han ocupat de, de, de posar la mirada en les lletres, també amb la Sònia Vivoles de l'Espai sí. Dona de, i l'Espai de Palafrugell No sé si he pogut parlar amb, amb ells, al el voltant d' això. Eh, bueno, vam parlar al principi amb l'Oriol si sí que em va dir això, que, que farien com una anàlisi de les lletres i tal, però bueno, jo, jo penso que el que et dic, no, que, que depèn de la cançó, doncs, doncs ja se sap que, que tenen un significat que l'hem d'ubicar en el context social que es van escriure. Avui nosaltres hem fet un, un repàs de les cançons i cantaven la canya dulce i a veure, la canya dulce vam segones total mm -hmm. però bueno, t'ho has d'agafar com que es va escriure en aquell moment, que té aquest doble sentit i que buscar-li un, doncs mira, aquest context diferent. Les que es fan avui en dia doncs mira, nosaltres vam fer la remandadora, vam fer el mar trencat que parla una mica de, de les dues del mar actual, no? aquest mar que molta gent doncs, hi deixa la vida buscant una, una, un som, una nova vida i nosaltres fem cançó La Patxina, que és una cançó que tampoc no té cap connotació de gènere, ni res. A mi em preocupa molt més el reggaeton que escolten les joanetes avui en dia. Això sí que em preocupa, perquè són temes actuals i dius, mare de Déu, senyor. I que són molt seguits per aquest jovent, per aquests... Doncs sí, doncs sí noies joves i nois també que Exacte. les pel carrer Exacte. i que les, tu també les has d'escoltar a vegades a la força perquè van amb aquests, aquests altavells eh? no, i per les meves filles que també. a també però també em diu, nostra mama dic, bueno, hem de ser una mica crítics amb el que escoltem Molt bé, no sé si Rafel Hola Rafel Bé, molt bé. Uh, últimament tu estàs triomfant i triomfant de valent i m'encanta amb l'espectacle Íntimament Llach. Ai, sí. Uh, que no té res a veure amb les maneres... No. Tot en Lluís Llach, que jo recordo que era amb el Boramar, em penso que es deia... Eh. Si costava molt a la música marinera. Quina similitud, que hi ha? Una bueno, feina, jo canta molt al mar, hi ha moltes cançons que em fan referència i jo crec que no deixa de ser doncs, que, que tenim el mar, el mar mediterrani no? i totes aquestes cançons tenen arrels mediterrànies per tant van agafades una mica de la mà no? Si et deixessin cantar alguna cançó d'en Lluís Jaque avui quina triaries? <ríe> Oi que difícil que m'ho poses, no? Home, esclar per això Bueno, sí. jo suposo que si la, fes, si la cantés per mi segurament cantaria tendresa, que és la primera que cantem a l'Íntimament llarg si la cantés per tothom segurament cantaria abril al 74 uh -huh. uh i doncs, què ens interpretes? És ben bé el, el que a tu t'agrada més de la venera o com us ho guieu això? Mira, jo penso que el repertori jo crec que cada cantada té el seu repertori, és a dir, no és el mateix la cantada, per exemple, de l'Arbreda de Palamós que hi va una gent, que a més a més eh, hi va expressament eh, amb la ciutat ha dit molt més de concert gent que està molt acostumada a escoltar a i o aquí que hi haurà molta gent que poder no és molt assidu a les amenes però obrirà la tele que aquesta nit, molta gent i s'umirà no? o molta gent que ven aquí jo crec que avui és un dia per fer aquelles aveneres que la gent coneix, perquè a la gent li agrada escoltar les aveneres que coneix no? potser el que està molt acostumat a sentir els dirà una vegada però nosaltres hem triat, per exemple, la canya dulce que és una cançó de les primeres que arribaven aquí hem triat el llop de mar però també hem triat alguna cosa que potser no és tan coneguda, que també està bé. Eh, sabeu, vosaltres, vosaltres sou més joves, però si això fos, eh, ja que hem parlat d'aquest eh, sentit de la, de, de la llibertat, o així de, de del fet que la dona es demostra cada vegada més, el que dirien d'una cantada de maneres com avui és el grup òrbola ha cantat tal, ho ha fet d'aquesta manera, la Neus Mar s'ha posat tal ho modelet. Home, no, jo, el jo... Abans sí, abans sí, però jo crec que... No fa que... tant, eh, no, no, fa tant, eh? Sí. No fa tant, jo ara fa 10 anys que estic en el món de les habaneres i, i penso que, bueno, que, que ja hem guanyat molt i que ho estem normalitzant, la dona en el món de l'habanera però, bueno, com sempre hi ha de tot Per No t'ho no pot dir Però, bueno, amb el que vagi, vinc xandall Avui em decigna dec, dec, còmode per la, per la ràdio no veurà, eh? Per la ràdio no, no Pengem fotos i tant, això sí, xarxes bueno, socials Com us, sempre, ara això, la ràdio Com hi molt, per tant, també ens veuran Clar sí, que sí, clar que sí Neus, una abraçada, jo no tinc res més Doncs nosaltres tampoc, deixem ja que puguis doncs, Anar-te a preparar i desitgem doncs, Que tinguis una molt bona cantada I ens retrobem doncs, en els següents mesos Perquè sempre anem parlant Moltíssimes gràcies a vosaltres Molta merda que diuen Gràcies, amb Ràdio per al. Pala Progell Déu. Són la cantada de vaneres de Calella de Palafrugell amb Ràdio Palafrugell i Ràdio Stella. La que pasó. la mulata quarts de, de deu d'aquest d'aquest uh... ...aquest vespre no? de la cantada de Veneres de Calella de Palà-Frugell... ...i ara tenim noves protagonistes i parlem en femení... ...perquè són tres dones les que ens acompanyen... ...d'una de... banda la Sònia Vivoles, directora de l'Espai Dona... ...Espai LGTBI de Palà-Frugell, bona nit. Hola, bona nit. Canviem el bon dia habitual eh, quan parlem... ...per eh, al bona nit em ha acostat a mi en eh, alguna entrevista... ...i ha bon, bon, bon dia. I d'altra banda doncs, tenim també eh, les dues regidores... ...de polítiques d'igualtat eh, i benestar social... La Mónica Tauste i la Roser Massaguer, bon nit, bona nit. Bona nit. <laughs> doncs moltes gràcies per acompanyar-nos aquí, minuts abans que comenci aquesta 53ena cantada de, de Veneres de Calde de Palà-Frugell i us tenim aquí convidades per una dels, uh, de les novetats que presenta aquesta cantada de Veneres, que és uh, doncs el fet que des de la direcció artística s'ha volgut posar la mirada en el que diu les lletres de les cançons, no en el fons de les lletres de les cançons, a intentar evitar doncs, aquest mesclisme que hi és en les tradicionals, i també aquesta discriminació cap a altres doncs, cultures, podríem dir, i en guany heu volgut posar la banya en aquest sentit, conjuntament amb la direcció artística. Això no sé si ha estat... Com va, Com va sorgir aquesta idea, Sònia Vibogues? o Roser, no sé qui ho expliques. De fet, va sorgir de l'Oriol. L'Oriol ens va dir que des de, des de 50 anys d'Havaneres ell va voler anar posant el punt femení a les Havaneres, mm. perquè les Havaneres històricament sempre ha sigut d'homes i sempre ha encantat els grups han estat format per homes i aquest any hi volia afegir alguna, alguna temàtica més i ha sigut aquesta, la revisió de, de les lletres. Que, històricament sabem que són mm. bastant sexistes, però amb un futur podria mirar de què canviés, uh, mirar de què canviés el... <laughs> sí, <laughs> clar, que és, eh? ara t'han fet tard del fil, eh? <laughs> uh, de, de manera de canviar, doncs, aquesta mirada, no? Aquesta mirada, exacte. Uh, no sé com treballareu, això, perquè, uh, clar, les cançons de, de fa 50 anys són, tenen la lleta que tenen i, per tant, Uh, canviar-les, no, no, no obligareu que es canviïn, òbviament, però com, com ho treballareu, això? com ho gestionareu? Bueno, el, el que es pretén és fer visible uh com en moltes altres coses de la societat, d'aquestes um, um, valors i creences masclistes que tenen les lletres de les cançons, la publicitat, no? Mm -hmm. I és mm, fer-ho visible, perquè des de l'ho visible uh, es poden haver-hi canvis. Uh, ell ho plantejava des, del, des de m, reflexionem uh, sobre les lletres de cançons ja fetes perquè a les lletres futures posem-hi una altra mirada, no? Que fem un canvi, mm -hmm. parlem Finales... d'altres treballar més cap a, cap a aquestes lletres futures aquestes lletres que s'estan component ara no? actualment, doncs que no tinguin aquest caire que, te, que tenen, uh, òbviament, sí. aquestes uh, més, més tradicionals, no? Sí. Uh, no sé si ens portes alguns exemples d'algunes lletres, això ens va dir l'Oriol, uh, durant la presentació de la Cantada de Venetes, uh, va utilitzar algunes frases, no?, d'algunes lletres d'algunes cançons, i, i la veritat és que uh, clar, quan t'ho diuen després hi, hi caus, no?, I al final és això el que voleu, no?, intentar buscar això que, que, que la gent i pensi Sí, que, que se'n se doni compte. Mentre ho escolta, dir, ostres, mira, en aquí hi ha això. No? En aquí eh, eh, es presenta només a la dona eh, molt sexualitzada no? o, o crucificada i, i només sabem d'ella aquestes coses. No? Que té un bon cos, que tots els homes se la miren. No? Mm -hmm. eh, llavors poder revisar-ho i que cada cop que, que la gent l'escolti doncs digui, Ei, eh, o per exemple... Eh, el que, demà, el, que, el que passa és que la, planteja la cosa sobre l'amor, la no? l'amor impossible, l'amor és patiment, l'amor... No? o, o bueno, altres. altres Aquests temes que hem anat tractant sí. nosaltres al llarg de l'any amb, la, sí, amb tu mateixa correcte. i també amb l'Ester Mollera, no? sí. al voltant d'intentar doncs, canviar aquesta visió i perquè al final tot, tot acaba conduint doncs, a aquest masclisme no? que, que, que encara està tan, tan arrelat a la nostra societat. Um, això no sé si perquè no es va acabar d'explicar bé, o la gent no ha volgut entendre del tot correcte, que pot ser també, eh, ha aixecat molta polseguera. Eh, hi ha hagut molt... Eh, hi ha, hi ha, hi ha se n'ha parlat, se, se parlat, parlat en mitjans, tot, sí. Quin monzó va fer un sí, columna al voltant d'això? Sí, d això? sí, eh, sí. I d'una banda este, està bé, no?, que, sí, que se'n parli. Sí, sí, sí, sí, no, està bé, està bé que se'n parli, és, és això, està bé perquè fem visible l'invisible, i a partir de fer visible l'invisible podem canviar coses. No deixem, o sigui, les cançons masclistes o sexistes no deixen de formar part d'aquesta estructura que sustenta la violència masclista. Llavors, mirem-ho, revisem-ho, parlem-ne, no? i això és el que, el que hem de fer i el que s'ha de posar sobre la taula no? a debat. No? Doncs eh, això crec que està quedant palès, està quedant, com a mínim, està quedant en la, en la, en la societat, on, en aquesta gent que, que segueix la cantada de veneres, perquè està dient doncs, que se n'està parlant d'això. Eh, de cara al futur, com esteu... Uh, amb els grups, vull dir uh, com heu pogut treballar amb, el, amb els grups, heu pogut parlar d'això no sé si ha estat més feina de l'Oriol, poder Sí, ha estat més feina de l'Oriol, sí a nosaltres ens va plantejar només uh, se'ns va donar les lletres de les cançons en, ens els vam revisar, les vam llegir, vam tenir una reunió on vam parlar de... de exhaustivament de, tot, de cada cançó no? I, i a partir d'aquí eh, de cares, també vaig fer algunes peticions no? mm. eh, de cara propers anys a tenir-les en compte i propostes i a veure si es tenen en compte. Doncs eh, estarem atents. <laughs> uh, Mònica, com ha estat aquesta, aquest, aquest treball que he anat fent doncs, en aquest cas des de la Regidoria de, de Polítiques d'Igualtat? Bueno, la veritat és que ha sigut una iniciativa molt bona de l'Oriol i jo crec que que bueno, ens farà reflexionar tots i, i bueno, que endavant i que moltes gràcies per confiar en nosaltres per, per això, no? per donar-nos les lletres i poder parlar-ne. Sí. Doncs, eh, hem parlat amb els grups eh, els grups eh, posaven, corrobaran una mica això, no? que el passat doncs, està, està fet i òbviament que tenim les pistes, però el que és important, com heu anat repetint, doncs és que, que la gent ho sàpiga i que es faci visible doncs, aquest rei de fons que tenien aquestes lletres i que intentaven doncs, treballar de cara al futur no, això no, es, no succeeixi. Doncs, Sònia, Mònica i Roser, moltes gràcies. Gràcies. gràcies. Que gràcies. més de mitja hora perquè comencé a cantar avenides, ja podeu anar a prendre lloc i, i que acordeu d'aquesta 53ª edició. Moltes gràcies. Gràcies. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Doncs, uh, aquestes són les que, Bona nit. Bona nit. que ara ens salvaçarem uh, sí. i tindrem un nou protagonista, no? Ara l'haurem d'anar a caçar. De moment, Rafael, guanyons una mica de temps dius que vols jo ca a l'alcalde. Doncs, efectivament guanyarem una mica de temps, sí. L'alcalde del Tinem per aquí ja vindrà ràpidament l'alcalde de Palafrugell, estarà pels micròfons també de, de Ràdio Palafrugell i Ràdio Estel, avui amb aquesta transmissió conjunta que estem realitzant des de la platja del Borbó de Calilla de Palafrugell, l'alcalde doncs per tot Catalunya, per tot Andorra ara mateix i per gent que ens escolti des de qualsevol punt del planeta, ja saben que això de les noves tecnologies on ens pot escoltar des de tot arreu i s'ha de vigilar molt el que els senyor alcalde, bon vespre i gràcies per ser aquí un any més eh, retransmetent les sabaneres per tothom que ens pugui escoltar, com deia bé en Rafael. I tant, ara doncs com deies tu, eh, això de, la, de internet ens podem escoltar realment, del món, per tant, no, escolta per no seguir aquesta edició de la Cantada de Baneres una edició que, com s'afronta ara com a nou alcalde, com a reelecció de l'alcalde, més tranquil que, que les dues anteriors no, igual, igual, no? Igual, vull dir, no. Tinguin en compte que això és... és el, el, el muntatge aquest és un muntatge que no s'ha fent any rere any, no? Que hi ha un equip extraordinari, un equip de l'IPEP extraordinari muntant-ho, que porta molta experiència, que sap fer-ho, que ho sap fer -ho, fer ho i ho fa molt i molt bé, mm. perquè llavors tens una gran tranquil·litat. Jo dic sempre, l'únic problema que apropi les maneres és el temps, no? I, sí. i si el temps acompanya... No tenim cap mena de dubte que tot sortirà, sortirà bé, hi ha una bona direcció musical, hi ha una bona direcció organitzativa, tot el cos de la policia està per a l'organització de que tot vagi bé. Fa estar tranquil perquè estem, estem dintre de l'Ajuntament de Palafrull amb uns grans professionals que es posen a la disposició d'aquesta organització perquè tot sorti bé i segur que sortirà bé. En parlava amb la Sílvia Velenya, que doncs eh, ara és eh, la que està al cap de l'àrea de l'IPEP, de l'Institut de, de Promoció Econòmica de Palafregill. Ella porta 30 anys el, el, el fent tasques amb la venera des, de, des de promoció econòmica i ens comentava que eren al voltant de, de, de 100 persones eh, eh, doncs, que estaven treballant en aquesta feina que a vegades no es veu, però que és molt important perquè al final doncs, tot surt com ha de sortir. Mira, d'una casualitat que jo hi ha una cosa que, que, que m'agrada molt no és que quan trobes algú, que és la primera vegada que ve, no?, la, la, la impressió. I avui he tingut aquesta oportunitat perquè hi ha el cònsol de l'Habana, mm -hmm. el cònsol de, bueno, de Cuba a Barcelona, i, i bueno, és aquí des de la de primera hora de la tarda, ha visitat tot Calella i ha quedat eh, impressionat, no? I sobretot amb això, amb aquest sentiment, perquè en el nom d'aquesta de l'Habana, no?, diríem, nosaltres en fem tot això, del seu, del seu dot d'origen en fem tot això. I em deia, com és possible? I jo, jo li explicava, home, és possible... ...perquè portem 53 anys organitzant-te'l... ...i s'ha anat fent uh, uh, pas a pas, esgloó, esgloó... Jo, ...jo recordo de criatura sent aquí, perquè no es va fer, la primera no es va fer aquí... ...es va fer davant de la vela, aquí, a la plaia d'aquí al costat... ...la plaia del Calau, uh, aquí asseguts a la sorra... ...el següent es va passant al el porbó, en el tercer any... ...varen posar-hi cadires, uh, llavors va, es van canviar i es van posar... ...en la roca, després es van posar les, el, tot, tot el que és la tarima, no? Val? O sigui... És, és, ha sigut, a mesura que ha anat creixent, s'hi ha anat posant ordre i s'hi ha anat posant eh, doncs, tots els recursos necessaris per fer el que és avui, diríem, la imatge de Catalunya. Avui, mig Catalunya està pendent de les avaneres i la de mig Catalunya sap que avui es fan avaneres de Palafrugell. I llavors nosaltres, nosaltres l'Ajuntament, no, no, no, no la part política, sinó sobretot la part tècnica, mm. eh, sap què ha de fer perquè la imatge que es dongui de Calella de Palafrugell avui sigui l'adequada, i ho és i llavors l'única cosa que es pot dir doncs, és felicitar a tota aquesta gent que són capaços de poder organitzar i que, que doncs, l'única cosa que hem de fer és, és continuar, perquè ho continuarem fent, mantinguem tota aquesta estructura i continuar sent, diríem, referent a tot Catalunya un dia com avui. Ens comentava de fet la Sílvia també al voltant d'aquest impacte que té no? la, gent que ens, la gent que segueix aquesta cantada des de la televisió i al final calculava que en un estudi que s'havia fet uns quants anys havien calculat que l'impacte econòmic era d'uns 6 milions d'euros. Una cosa que, que, que, que difícilment es pot assumir es podia assumir donc pagan o de, de butxaca de l'Ajuntament. Sí sí, em tenint notícies d'aquest impacte aquest impacte econòmic, però jo dir feria fer una, una altra referència a l'impacte emocional no? jo recordo d'una experiència particular que vaig estar per una qüestió personal a Mallorca, a Palma de Mallorca me vaig identificar com a personatge de Palafrugell persona de Palafrugell, no, mm. no com a Mercada perquè no, allò no, no, venia, no, venia, no venia en qüestió, vaig dir que era queda de Palafrugell i aquella persona una persona d'uns un 60 anys m'ha dit, ah, Palafrugell, calella de Palafrugell d'Avaneres, no? Això dius, ah, ah, ah, ah, això no si s'ha de quantificar econòmicament és, és, és, és molt difícil no? mm. però que una persona de, de Palma, de Mallorca que no té per costum venir a la península i menja a Calella, i menys a Palafrugell que relacioni el poble de Calella-Palafrugell amb les Averenes o Palafrugell relacioni amb Calella Calella de Palafrugell amb les Avaneres, vol dir eh, que som una referència no? i quan toca fer d'arcal d'un poble que té aquest referent a tot Catalunya amb, amb, amb algun aspecte positiu i això és un aspecte positiu evidentment el que et fa molt feliç evidentment això hi ha un, un, uns resultats econòmics sí, hi són, hi són però vull dir, avui jo crec que no, no, no, no és el tema que em preocupa més mm -hmm. el tema que m'ho dic jo crec que els arcaldes et mous d'una part econòmica entre la setmana i el cap de setmana et mous més per impactes emocionals no? jo crec que l'impacte emocional d'aquella gent que fa any rere any de Palafrugell, que avui a la tarda a les 5 o 6 de la tarda per trobar lloc ha baixat a la plaixa del Canarell eh, eh, ja amb el, tot el sopar preparat, amb el cremat preparat i, i, i, i si estarà fins que el cor o, o, o, li digui prou, el sol els fot-hi fora o els pes de neteja els fora això això és, és, és una festa tradicional evident, però és que sobre la festa, festa tradicional l'exportem arreu llavors, doncs, molt feliç mm -hmm. Dugues, Dues qüestions una, una mica estètica perquè estem veient moltes imatges sobretot per Sant Joan, de, de la gent que ho va celebrar a les platges i que ens troba l'endemà doncs eh, que deixen les platges fetes una, una porqueria com és l'endemà de la cantada de Beneres per Palafragil per Calella? Molt més neta que no pas per Sant Joan molt més neta que no vas per Sant Joan és una altra tipologia de gent que ve val? No hi ha el petars que això també t'implica molta més de xla. la gent recull molt més. però bueno, evidentment esclar, no és com un, com un diumenge normal però es fa dir si avui l'IPEP té molta feina a partir de demà a primera hora de matí a les 6 del de matí ja tindrem doncs, tot el que és la, la part de, de, de netteges també doncs, el 100% posat en aquí en poder deixar-ho tot preparat perquè en la majoria de les plages, no totes, perquè algunes encara estaran ocupades, demà es pugui fer una vida normal a la platja. I dos, jo tinc gravat l'exalcalde de Palafrugell, Frederic Sunyer cantant una vanera, la cantada de vaneres de Tamariu, quan tindré l'alcalde Josep i Farré cantant una vanera, no sé si a Calella, però Llafranc o Tamariu, que ja recordem, ja que ens escolta tothom que el primer dissabte d'agost i el primer dissabte de setembre hi ha la cantada de vaneres de Llafranc i després la de Tamariu. A mi m'agrada molt cantar vaneres. Però jo, com que sóc un gran defensor de les aveneres tradicionals, les venes tradicionals no hi ha ni micròfons ni gravadores. D'acord? I llavors, doncs, eh, jo quan toca cantar aveneres, canto-te aveneres, eh, però evidentment no per ser escoltades, i pobre d'aquell que l'escolti. Eh, i, I jo sempre faig la, la, la, jo sempre faig el record al meu, meu pare, l'estimat pare, que també era un gran cantant de aveneres, i jo el sentia cantar i et prometo que no es podien gravar Era he heredat la seva qualitat artística musical del meu pare però també he heredat aquesta estima no? I, ja, i si pots, i a més l'estima de la seva manera preferida que era la canya dulce que a la tornada ell la cantava ple pulmó i jo si tinc l'ocasió i no m'agraven també la canto a ple pulmó ara la posarem, si cas, quan acabem i la deixarem cantar una mica uh... que per cert, l'any del 50è aniversari el grup Porvó la va, la va tocar com una de les aveneres més tradicionals de cantar tothom, sobretot la tornada eh? és una tornada i més, parlava de una música és una, una avenera molt senzilla de, de tocar però a més una tornada en el qual eh, fàcilment, és a dir, el, el meu avi i la vella Lola són el que s'ha exportat més mm. però eh, com a, a avenera tradicional de cantar en grup eh, és la calladut la canya dolce i el buen café. Un cafè ara aniria bé, també, abans de començar la cantada. No sé jo si, t si podrem... Eh, alcalde, l'escolten de Catalunya, l'escolten d'Andorra, a través de micròfons de, de Ràdio Estel, deia la Sílvia, fa un moment que un cop a la vida, almenys, s'ha de venir a Calella per la cantada de Veneres. Home, s'hi ha de venir més sovint, però si s'ha de venir per la cantada, doncs es bé, no? S'ha de venir, s'ha de venir per la cantada. Si, si no es veu, eh, no, no, es pot, no es pot respirar, això... Eh, està molt bé, eh? està assegut a casa, en el sofà, algun any que jo no he pogut baixar per les rons que siguin, amb els nens petits i tot això, no la perdia eh, per TV3 i l'escoltava per TV3, però veure, sentir, eh, no ja no tant les havaneres, sinó mm. l'ambient la, la, aquest, és una cosa que s'ha de viure en primera persona i jo bueno, he viscut moltes en tots els llocs, eh? vull dir inclús a vegades el vull de jove ajudant aquí amb, el, amb algun bar d'aquí, de d'aquí érem amics doncs, donant-los un cop de mà, també treballant eh, a les barques, a les roques eh, segut a tribuna eh, a qualsevol lloc una bona cantada de... i sobretot a la terrassa de Can Valle, que també doncs, era un dels llocs ideals per poder-la sentir en les seues bones èpoques doncs eh, deixarem ja que pugi, perquè trigarà una estona no? entre que els saluden per aquí i per allà suposo que el, el camí que és curt <ríe> es farà llarg, no? Té mitja hora Sí. De... Això és el palco d'autoritats del Camp Nou, quasi Sí, mm. uh, bueno, hi ha normalment sempre hi ha molta gent doncs, que, que li agrada poder poder disfrutar, mm. jo crec que, que també ens va molt bé que les autoritats del país uh, puguin venir i doncs, bueno, normalment sempre anem variant hi, hi ha la majoria dels de, dels, dels representants de la Generalitat de Girona són avui anant aquí, mm -hmm. ha alguns directors i alguns directors generals de, de, de, de la Generalitat, jo crec que és bo que les autoritats del país ens puguin acompanyar sobretot perquè quan surten d'aquí poden parlar del que és la cantada de maneres en primera persona. Molt bé, doncs, uh, Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, el deixem gaudir d'aquesta 53a edició de la Cantada de Venenes. Vale, gràcies a vosaltres també i per aquesta feina que feu, que és el que ens ajudeu també doncs, a retransmetre eh, i a sortir del que és l'àmbit de la taverna de Can del que tenen les Havaneres, nosaltres podem l'espectacle i llavors gent com vosaltres, amb, amb, amb els vostres mitjans de, de comunicació, és el que ens ajuda a exportar lo per tot. O sigui, que tingueu una bona retransmissió, la nit aguantarà, sembla bé, no segur que aguantarà una bona nit de Havaneres, que és començant a molta humitat, després el Garbí irà baixant i i disfrutar -me. Ja he la previsió del temps ja està, ja, està, ja, ja, ja tenim tot <ríe> <ríe> és l'única cosa que ens preocupa en la part responsable de, de l'Ajuntament, la part política de l'Ajuntament, l'única cosa que ens preocupa és el temps perquè no està en les nostres mans l'organització, ja ho he dit, sempre tenim molt... hi ha una gran cura per fer-ho bé, però el temps a, a vegades ens fa patir una mica aquest any, ja fa dies que l'anem mirant i fa dies que estem tranquils molt bé, doncs moltes gràcies senyor alcalde Josepí Ferrer una abraçada. Uh, ja que volia la canya dulce, no li farem cantar, però escoltem la canya dulce amb el grup Arjau, perquè són els propers protagonistes que podem tenir amb la prèvia que hem fet fa una estona, si et sembla. Molt bé, molt ben lligat, Rafel. Doncs som i sentim la canya dulce amb el grup Arjau. Com és que els vells pescadors no moren dins de la barca a l'hora de la foscor pesant la llum de l'albada dient adeu a la mar esculls, desitjos i en terra poden quedar pensaments que facin noses no te'n vagis encara, company, a poc a poc cantarem la darrera, lentament retardant el compàs, tant mateix ja ningú ens espera. I després baixarem cap al port, voltejant pas a pas la voreta, obrirem el calaix dels records, sols els bons, els dolents. Deixem pena, però deixem el destí, sigui qui mani la vela, cantem les nostres cançons. Amb la veu plena i serena, avui segur que tampoc, la sort ens a l'esquena. L'horatge ve de xaloc, ...i va nit de lluna plena... ...no te'n vagis encara, compà... poc a poc cantarem la darrera... ...lentament... El temps se'ns tirarà a sobre si no anem per feina... ...per tant, aquesta és la prèvia que en Romén Aranz i Servidor... ...han fet amb el grup per jau. Som-hi, tornem des de... amb els grups... ...tornem a parlar amb alguns dels grups que ens acompanyen... ...en aquesta batllada i ara ho farem amb el grup Arjau, un grup Arjau que ara m'ha eh, dit un ocellet que, primer de tot, bona nit, bon vespre. Bona tarda, bon vespre, què tal? què tal? Com esteu? Bona tarda. Bona tarda. Doncs m'ha dit un ocellet, tarda. ara estem tots saludats, tots saludats i coneguts, eh, com deia, m'han dit un ocellet que la primera actuació del grup Arjau va ser la ràdio. Bona nit, les primeres, ens va fer l'entrevista en Rafael. Sí. Uh, això devia ser... Fa algun dia, no? Eh? Sí, fa algun dia. Potser fa <laughs> un any o dos, no? Sí, el 97. No sé si havíem actuat en públic, però poques actuacions hauríem de fer, per ser les primeres, sí. Doncs el... En que encara té la mata de cabells, impressionant, eh? Sí, vols dir tanta? <laughs> I nosaltres, nosaltres també. Això és molt, és molt possible. <laughs> també, com que ara pengem fotos, Rafael, ja saps que ja està tot eh, s'ha com dèiem, eh, doncs des del 97 que, que vau començar en públic, no, digríem, eh, vau fer doncs, la vostra primera actuació. Ara, des del 2017, doncs, hi ha en Josep Maria Batlle amb vosaltres. Eh, per ell serà la primera cantada en aquest escenari. Començarem per tu, va, Josep Maria, que que t'agrada parlar. Com, com, com, quines sensacions? Has arribat aquí a la platja del Portbó, has vist l'escenari, que has sentit? Home, sents nervis, i però a la vegada il·lusió de, de, de poder estar aquí amb ells eh, en aquest escenari tan, tan bonic i únic com, com és Calella, uh -huh. la veritat. No sé si els heu el, el, el el donat algun consell, Jordis. Bueno, el que jo que sempre amb en Josep tenim, tenim una... Una tradició que ens demana el consell cada cop que, que sortim, no? Ahà. Sí, sí. I ara veiem el mateix, disfrutar i, igual, de manera que tenim el gran privilegi de, de poder pujar a l'escenari, que la gent ens escolti, doncs això és el, el més gran que es pot aconseguir, jo crec. Són el principal, són el que heu deia... Guardiola, no? Guardiola. <laughs> oh, no, un cop, sí, <laughs> un cop, un cop. Sisena actuació, sí. però, per vosaltres, aquí... Sí. Uh, el fet doncs, que ja hàgiu actuat unes quantes vegades us fa venir més tranquil·itat o també teniu aquell coquet de la panxa abans de començar uh, oh. una cantada d'aquest estiu? Home, el coquet sempre és, bé, però sí que el conèixer una mica a l'espai, saber el que, el que hi haurà. No totes no nou, també et dona una certa tranquil·litat, tot i que has de tenir doncs, aquella disposició i aquell nervi aquell petit nervi no? doncs que et farà estar al millor dels moments. B vosaltres, eh, Argeu, sou un dels que... Jo m'atreveria a dir, potser, un dels pocs que la presentació del grup s'ha fet en un lloc emblemàtic d'aquí, de Calella, no? S'apènera i d'antabar mamar una mica tot el que és la, la del cant de tavern, no? Aquelles primeres cantades a la taverna, que és lo que nosaltres ens vam enamorar o fascinar. Sí, ja. Els Teníem 17 i 18 anys, els amics anàvem a la discoteca a Plaja d'Aro, uh -huh. i nosaltres vam anar a Calella a fer el toc, i sense els nos ja ens retrobàvem aquí en vell, no? Sí, i a veure, ja vam enviar aquella època aquí a Calella, Uh, s'estava convertint uh, no és que hagi millorat o empitjorat no? ja tots són cicles, però en aquell hi havia un bon, un bon caldo de cultiu els grups quan acabaven les seves cantades venien a cantar aquí a la vella Lola eh? me'n recordo el Porvó uh, després el, el duet sí, que em va sí. venir en, en Càstor i en, en Fonso dels quals vam aprendre moltes coses el Porvó també i bueno, hi havia aquells, aquell ambient bonic de taverna que acabaven a les 3 de la matinada quarts de 4 bueno, d'allò va sortir pues, les ganes de, de formar algun grup i fer alguna cosa més, més seriosa, no? Com és que us aguanteu després de tants anys? No sé, en serà de per ser qui ara, eh? Bé, que, que, que, que les coses que penseu ser... Això és important. Per, per, per, per, per. <ríe> <ríe> com, com ho porteu, el, el tema de les, eh, de les avenires que voleu interpretar, el cant de taverna que voleu interpretar... Eh? qui és que decideix, eh, què, què es toca, que es porta perquè vosaltres hem ja tingut una, una línia durant tots aquests anys si sí. sí, teniu ganes de canviar o d'explorar de, eh, no. altres elements nosaltres... que anem parlant molt avui Sí, ens agrada l'estil clàssic de Calella, nosaltres representem o, o continuem amb l'estil clàssic de Calella que poden defensar també i defensar el grup Porvó el Peix Fregit, és un estil molt característic tres veus, una guitarra i un, un repertori que evidentment es va renovant, perquè si no sempre véssim cantar les mateixes, no? Eh, llavors es van afegint peces noves, però sempre anem a defensar aquest, aquest estil, no? Està bé que hi hagi formacions que facin eh, coses diferents i coses més modernes, inclús afegint altres instruments, però nosaltres defensem aquest estil que és el, el nostre. Amb el, amb el que vam començar i que amb que nosaltres ens va captivar, en aquest sentit doncs, intentem reivindicar i defensem l'estil clàssic, que, que en vez de ser clàssic cada com n'hi ha menys, no? i sembla que hi ha estils més nous de, de fer veneres, nosaltres ens, ens seguim defensant l'estil clàssic de Calella De fet, de, de duets o duets n'hi havia molt som anteriorment ara ja no queda cap De duets, bé, en per duets bueno, no, tres ja també, sí, sí, sí. va haver un temps que hi haurà molt duets i llavors es van anar reconvertint desapareixent i bé, però de totes maneres també és una mica de l'estil clàssic dos o tres veus i, i una guitarra, no? que segueix sent l'estil clàssic d'aquí el de la cabella ferente, nessa una una transformació de la venera vol dir que la venera està viva, no? I que continua en boga. Si van sortint formacions noves i es van reconvertint, senyal que, que està en plena vida, no? De fet, avui compartiu l'escenari amb, amb dos formacions que difereixen molt de, de vosaltres, no? Així com la de Pol Roig, vosaltres doncs, teniu aquest més estil tradicional, d'altra sí. banda, doncs, eh, el son de l'Havana o la Newsmark, doncs, eh, seria l'altra cara de la moneda, no? Podríem. Sí, però a per nosaltres és important el fet que hi hagi l'harmonització de les tres veus. Eh, és molt més complicat, perquè s'han de, de conjuminar tres veus, s'han d'harmonitzar tres veus. Eh, la riquesa que, que porten tres veus, pensem que, que, que sempre és, és interessant, no? Mm -hmm. A sé sí que afegiríem més instrumentistes, que també és molt lícit i està molt bé, no? però sempre és molt més senzill afegir instrumentistes i amb una o dues veus, que no pas formar un, una harmonització de tres veus. No m'està informant, que en bueno, la música, sí que hi ha hagut hi ha moments, que encara ha sigut molt d'esqueradores, ja que no són clarament d'esqueradores. Eh? Uh, eh, no, bueno, això és perquè s'ha se... de fer cantar la banda mòbil, Eh, ell és un, un fanfarró, eh? és un tio que està despreciant una no? dona, però ell és un fanfarró, no està rabiós, Dèptica, sí. és un dèspota. Llavors, també, no totes les avenides clàssiques són, són, són discriminatòries mm. cap a la dona, però sí que hem d'aconseguir bueno, no. que totes les avenides que es fan actualment siguin a favor de, de la igualtat. De fet, no, no passa res amb la l'Avanera que no passi en qualsevol estil de música. Sí, sí. Les cançons de fa 50, 60, 30 anys enrere i totes ho eren. Si no Michael Jackson o es digués uh, sí. Rejau. Sí. també si poses cançons actuals de, de reggaetons i tot oh, això. Sí, bueno, amb... això ja és un altre. No, no. No. No, sí, igual a en Josep Maria li agrada el, el trap amb el sí, reggaeton i l'Avanera, no? M'encanta, m'encanta. <laughs> sí, sí. Al ah, tanto que hi ha cantants de trap com en Lindaleh, que està fent feina molt, molt interessant, amb eh? unes lletres eh, sí. ben trobades. De, eh? uh -huh. <laughs> Però... Home, que, que si els hi diguessin perquè entra un duet o un triet en' la Rosalía no diguin pas que no. Eh? Home, Segur que no. no. <laughs> no. Per anar acabant, què ens oferireu eh, en aquest escenari avui? Bé, farem un repertori de Ricard Vila de Sau, amb parella de cançons, també una popular, eh, abocant una mica, en aquelles clàssiques, abocant una mica el repertori de Quica Lella i la manera d'interpretar, una nova d'en Josep Bastons que està en plena forma i de fet una cançó fa poc i ja la sentireu que està molt bé mm. que es diu Com no t'he d'estimar i per acabar farem un clàssic d'aquells de, de Traca i Mugador, és el Tamariu eh, és Molt el bé, eh. l'hem escoltat abans aquí quan fèieu les proves de so i després, eh, on estareu? Per la gent que, que, que ens estigui escoltant i digui, i després on aniran? A quin, a quin lloc Estem al restaurant Xavec fent una, una post, una post cantada amb tots els amics que vulgueu venir molt bé, doncs eh, grup Arjau molta... Jordis i Josep Maria gràcies a, molt bé. Molt bé. Gràcies, gràcies a vosaltres Molt bé, gràcies a vosaltres En directe des de la platja del Porbo Doncs efectivament des de la platja del Porbo Aquí estem, lamentem també En certs moments de l'entrevista Els Jordis tenien gana de micròfon Se l'acostava massa I no s'acabava de sentir del, del tot bé Tenim més convidats Però en aquest cas ja aquí abans de, de Començar la cantada a dos quarts Ara és un quart menys un minut ja una de les protagonistes que ens acompanyarà aquesta nit, Rubén. Sí, és uh, una persona doncs, molt vinculada al món de la l'Havanera, va ser presidenta de la Fundació Ernest Murató i continua lligada a aquesta fundació és la Pilar Heranz. Bona nit, Pilar. Bona nit, que tal? Uh, Pilar, aclarim, eh? perquè la gent diu, Rubén Heranz, Pilar Heranz, són sí. família té... Que nosaltres sapiguem, no, eh? Se separa una R. Una R i jo sí? però no tenim res a veure. I nosaltres, doncs, que sapiguem, no sé, que podria, si rebusquéssim sí, sí. el nostre arbre genealògic, potser trobaríem alguna, alguna, algun vincle de sang, però no, no, som, no som família pas directa. Pilar, eh, aquest any viuràs la cantada una mica diferent, eh? sempre estaves eh, allà en un barco. Sí, estava al barco, el Rafel que bueno, era divertit, potser avui la gaudiré més perquè la, la, estaré callada i la sentiré mm. altres vegades al barco s'està molt bé però es gaudeix de cava i de coca i és clar. te de, de despistes una mica eh, Estàvem comentant abans de micro, fora de micròfon amb tu doncs, algunes eh, anècdotes no, de la cantada relacionades amb algunes de les cançons eh, no sé si els vols, eh, els vols explicar també als oients de Ràdio Palafroger i també als oients de, de Ràdio Estel Bueno, jo, jo sé, sé perquè he tingut informació sorpresa que hi ha, que hi ha una cançó que és el barquito de Naka que s'ha gravat, que és difícil, bueno, que no estava gravada i seguint una mica el que fa el porbó de recuperar cançons i gravar-les perquè no se perdin, han recuperat aquesta que la cantava, jo crec que la tercera cantada de Vaneres ja va sortir, la cantava un grup d'aficionats, que deien els pescadors de Calella, eren gent de Barcelona aficionats i que ho feien amb tota la seva bona voluntat. I cantant el Barquito de Nàcar va haver-hi una anècdota que l'actor, ai, el tenor, se li en va anar una mica la veu. Llavors allò ja va quedar com una cosa simpàtica i cada vegada que repetia la cançó li demanaven que se li anés la veu i la gent aplaudia i tal. I aquest any el Porvó farà una petita sorpresa. No sé, Lluís, si la coneixies tu aquesta, aquesta anècdota. Bueno, jo sí, ho sabia i això, sempre a totes les cantades que s'han fet en el, en el Sant Roc, pues sempre eh, sortia el, el gall de el gall del Barquitó de Nàquer, no? Vull dir, ha sigut, era una, com una tradició, ja. <ríe> doncs, uh, Lluís, també tenim un altre convidat que sí, has anat sí. a buscar. Sí, bé, hem portat no, tot, un parell sí. més, si sí, sí, és que el tenim l'Enric Frigola, el president de la Fundació Ernest Morató, i, i bé, hem vingut aquí pues, també per donar-nos una mica la seva opinió i la seva idea pues, del que és la cantada i de com la veu aquest any eh, bueno, envoltada d'una mica amb la polèmica també que hi ha hagut de... si és que es pot dir polèmica Sí, que se n'ha parlat de, del tema doncs, de, de, que ha volgut aportar la direcció artística al voltant de, de, de posar la mirada sobre les lletres, no? Sí, sí, sí el... sobre aquest tema Un tema -te, que, que el país reclamava amb urgència El país reclamava amb urgència No sé... La, què, què em pregunteu? La, de la cantada, clar, ara no ho sé, us en podria parlar després, quan acabi, no? Sí, no, ara més que res, a veure uh, la bé, cantada, l'ambient i, la, i la cantada, en general, bé, com com la, veus? Pinta com, pinta la veus? com la veus? Pinta bé, jo crec que eh, és el gran esdeveniment de l'any. Uh, TV3 em sembla que no fa en directe res més que la cantada. Mira que n'hi han de festivals eh, sí. a tot arreu. No sé si masses i tot, eh? vull dir, aquests dies sí que hi ha hagut una certa polèmica als diaris parlant de, de que potser n'hi ha masses, cada any n'hi ha més i no sé si hi ha públic o tothom. En qualsevol cas, TV3 transmet en directe aquesta cantada, la qual cosa la fa singular i la fa diferent a totes les altres. Aquest any, pel que he llegit, Mm -hmm. i pels soci actuaran, en fa l'efecte que, que estarà molt bé. Eh, no se sé, parlava de galls, no? Sí. Parlava de galls. De galls sí. Sí. I I espero, no. espero, que no n'hi hagi galls, que Esperem no que no. Al eh? cap, al cap, o cap. No, o cap. Un, un sí, un sí que serà, no? No ho sé, no sé, no sé. Sí. Sí. Bueno, deixem-ho, sí, no, no a l'aire. Ja, deixem sí. a Calella dels Galls dos de no tant, tant, però pis per la tele, sí que. O sí, sigui, escoltat per la tele. La tele és molt traïdora en aquest aspecte, no? i aquí la... pot no haurà, passar un mica no del sap ressentut, eh, sobretot si el gall és doncs, mira que França els envien el judici, els galls. Ah, sí? Sí. Ah, sí. Ha estat ah. una de les notícies aquesta setmana, aquell gall, un gall francès, que l'han enviat a judici per molestar amb uns veïns. Ah, carai. Perquè, clar, a les 6 del matí, el no gall... Per, no per el gall molestar... canta i no es pot cantar a aquella hora. No per molestar a les gallines. No, no. A les gallines. Amb, ni amb els cantadors tampoc, ni les gallines. Ni les gallines no s'han queixat. No. No, dic tal com estan les coses. I... Té que dir gall i gallines. Sí, sí. Bé, a veure content i feliç de ser aquí i content de poder, a través de Ràdio Palafusill i Ràdio Estela, enviar aquesta cantada arreu de Catalunya i Andorra. Eh, bé, no sé si hi han altres ràdios que tinguin aquesta dimensió. A través de la FM podríem dir que, que no, perquè... La FM, eh? però en qualsevol cas val la pena. Val la pena, val la pena. Val la pena, no... no mig t'has mullat, has deixat anar aquests missatges no, no has acabat de dir ben bé la teva opinió no, no, no t'has expressat del tot eh, amb claretat poder sobre què? sobre, sobre el tema ah, <laughs> sobre... mira, sobre el tema escolta els debats, benvinguts tots, només faltaria no? dit això veure no, no, no, no m'hi oposo ni malament dit això, un parell o tres de coses primera que no sé si era un debat que la societat reclamava. Va, segona, eh, espero que aquestes tres persones, que no sabem qui són, no sé si ho sabeu vosaltres, aquesta mena de comissió... Jo em conec a tu, eh? Sí. Bueno, espero espero que no se'ls ocorri eh, dir que les avaneres que sí que poden tenir un deix masculista que són les antigues, les més antigues, canviar-li la lletra, espero que no. no. Espero que no sí. també ho És l'ero eh? si vos... que no. No. I, i, no. Perquè això seria ja eh, sentaria un precedent doncs, per, per per haver de fer el mateix amb les sarsuel·les, amb les grans òperes de la història, amb els boleros, és a dir, les, les cançons que són de fa anys, doncs, són d'una manera determinada. I una cosa que per acabar jo no conec cap habanera feta en aquests últims anys per compositors actuals que ho sigui de masculista. N'hi conec ni una, pot haver-hi una habanera més o menys picantó, una habanera amb, amb dobles intencions, però això en la música ha estat sempre, i en qualsevol tipus de música hi és. Però una habanera que es diu, ostres tu, quina habanera més masculista de les que s'han fet aquests últims anys, jo no conec cap. Per això dic que, a veure, no, no, no, no acabo d'entendre ben bé jo, què veig Jo crec això. que hi ha hagut un problema aquí de, de, de que no s'han explicat bé les coses, Enric. perquè Perquè sí. ara fa una estona, fa res, un quart d'hora, dintre minuts, han vingut un, ha vingut una de les persones doncs, que està dins d'aquesta comissió, que s'han ocupa, eh, o que ha tingut aquesta idea. Bueno, la idea ens ha comentat que ha sortit ben bé de la direcció artística, que, que va ser ell doncs qui va proposar a l'Ajuntament això, yeah. i des de la regidoria de polítiques d'igualtat doncs, es va veure amb bons ulls això, i... No és, òbviament, això, eh, perquè seria un sacrilegi, doncs, canviar la lletra de les, eh, de les veneses doncs, més tradicionals que sí que tenen aquest eh, deix doncs, més masclista o, o que, té aquesta, eh, sí, que té una mica de diferència al voltant d'altres cultures, per exemple, sinó que eh, el que es vol és eh, doncs, eh, posar de relleu el fet que, que hi ha aquestes lletres i que hi, hi, hi existeix aquest masclisme, no? sinó fer-ho visible, perquè la gent a vegades poder, de tant cantar-la, ubeu no no no no? com normal, ubeu ho... com normal, que sí, sigui així, sí, però les coses què es deixarien de cantar. No, no, no, es ah, continua no, no, cantant. Jo crec que s'han de cantar i són avaneres que són fetes en l'època que estan fetes Bé, i si són fetes en que aquella època segur, i, i en aquella època era, era d'aquesta manera no segur, tenim per canviar segur, Però jo no ho acabo d'entendre. Jo, no, jo, jo, els, he, sí, eh, jo. Podia, els he reclamat que podria no, no sabien eh, quan es va anunciar això podria no es va especificar del tot correcte, que no s'havia fet bona, una bona comunicació perquè va aixecar molta polsegueta perquè molta gent pensava què faran ara, que canviaran les lletres del cançó, no es poden cantar aquestes cançons i, i la... la, la una de les persones doncs, ha de dir que no, que no, que, que, que el que volen és eh, doncs, que se'n parli, que, que se sàpiga que, que existeix aquesta, aquest deix masclista, masclista, per exemple, però que eh, no volen, òbviament, ni censurar ni, ni, ni deixar que aquestes cançons es continuïn, eh, que ho aquí a Cabella de Palafrugell, i eh, doncs, és que el que es vol és treballar amb aquestes noves cançons que ens van fent, doncs, que sí que no tinguin aquest caire masclista que, com tu has dit, doncs, les noves cançons que s'estan fent. Evidentment, les noves cançons no ho tenen, mm, ni no ho tenen. crec que ho tinguin. Escolta, Vull dir... deixem llibertat als creadors, als compositors creadors. de música, els diatristes, que jo crec, repeteixo, no conec capa manera escrita en aquests últims 15 o 20 anys que es pugui qualificar d'una manera claríssima de l'espresta. I a més a més jo crec que, que suposant que suposant que n'hi hagués alguna que ho pugui ja. ser-ho, jo estic segur de que ni cap compositor, ni cap lletrista, ni cap ningú de les que composa i dels que fa la venera ho hagi fet precisament amb aquesta intenció. És oh. perquè la història que explica, explica aquesta història, surt així i, i és aquesta, ja està, i és la història que és. Molt bé. <laughs> eh? Anem per al següent convidat, Lluís. Sí, doncs, pues, bueno, el següent convidat que tenim aquí és l'Antoni Mas. Ell sí que en sap de fer baneres, ja, i, Mas, i, i música. Què podem dir que no se sàpiga? Poca, ja, ja cosa, poca cosa es pot dir. I eh, és, vamos, una persona que ha passat, ha sigut també la, la, ha estat precisament en la Fundació, ha estat com a president de la Fundació, i ella ens podrà explicar una mica o molt una mica tota aquesta història pues, de la vanera, de la composició i de tot això precisament que parlàvem de, de, sí, jo, de si jo... hi ha mala fe o no hi ha mala fe a l'hora no. que es fa una composició de mala fe segur que no n'hi ha ni n'hi havia en aquelles que van a escriure el que passa que per evitar algun problema jo ja em repassaré les lletres que tinc no fos cas que que hagués fotut que trob... la pota en alguna... En trobéssim alguna amb... de perduda pel això barri mateix, antic, eh? Eh? No En sí. això... no trobéssim alguna cosa rara, el barri ah, diu ah, que es feies l'estret en amunt d'això. Sí, sí eh? això es pot interpretar de moltes, de maneres, moltes maneres, que jo crec que uh, el que ha passat és això. Això, aquell, el, el meu admirat Josep Plan diria collonades. I, i jo també, doncs, en aquest cas, li gafo la paraula i dic, a mi em preocupa bastant més la qualitat musical, potser sí. com a músic, que no pas aquests temes eh, que són anecdòtics i curiosament amb aquesta no s'hi posa ningú Sí Deus? Jo, jo el, el que crec, i la Pilar crec que està d'acord també és que no estem parlant ja massa d'aquest tema sí, sí. Eh, Jo crec que, sí. que, que li han donat una volada que no té, bueno. no té la volada que hauria de ser que s'hauria de circunscriure cas, amb, amb les persones que volen ho que volen fer-ho que ho parlin, que ho diguin ah, Això bases. mateix, jo. que s'ho no. facin Nosaltres ja ho hem dit, ho hem comentat i puntó punto i ja aquí s'ha acabat, aquí s'ha acabat la sopa. Molt bé. Bueno, no, va... sí, a, començar. Començar, doncs a, començar, a començar, i la senyora t'esperarà per allà dalt sí, o sí. sigui que, eh? bueno, o, o el que va. Com va? O, senyor, senyor, com va? Això? No. Doncs, gràcies per haver-nos acompanyat a l'Enri Frigola a l'Antoni Màs, on abraçat Antoni, gràcies. I estan ja fent la presentació de la Cantada de Vanera. Es falten tres minuts segons el meu rellotge ara mateixa per dos quarts d'onze. Anem a saber què diu la presentadora. ...des de Calella fins a la llunyana Habana. Les seves lletres i les seves melodies ens transportaran aquesta nit en viatges d'anada i tornada. Ens descobriran els racons més màgics de la Costa Brava i ens seduiran amb històries d'amor protagonitzades per mariners, pescadors i comerciants catalans i per habitants de l'illa de Cuba. Només els demano que siguin còmplices d'aquest viatge que estem a punt de començar i que gaudeixin que d'aquest esdeveniment musical i cultural únic. Aquesta nit presentem un cartell de luxe. Ens acompanyaran aquí a l'escenari del Port Bo, tres formacions palafrugellenques, com són Arjau, Port Boó i Neusmar i procedents de Barcelona, el grup Són de l'Havana. Ara sí, sense més preàmbuls, comencem el viatge musical d'aquesta nit. El primer grup que puja a l'escenari neix al 1997 a Palafrugell, en aquell moment format només per dos components, ja que el format duet era una manera de tornar als inicis de la vanera a Calella on es cantava amb poques veus d'una manera més propera, més íntima i acompanyats tan sols per una guitarra. Estem parlant del grup Arjau, que durant la seva trajectòria ha portat les habaneres arreu d'escenaris nacionals i internacionals. A partir del 2012, el duet es converteix en tercet, integrant un tercer component. Arjau defensa l'estil clàssic d'interpretar l'habanera a Calella, Tres veus i una guitarra. Ells són Jordi Grau, Jordi Rubau i Josep Maria Batlla. Amb tots vostès, Arjau! Bé, bona nit, Calella. Molt contents d'estar de, aquí un any més. Començarem a ritme de vals, amb una cançó del mestre Ricard Viladasau, l'any passat va ser el centenari del seu naixement, i la lletra de Josep Martí Clarà-Bepes, un vals que es diu Mar Bonança. Mm -hmm. Descansa sota un sol al L'on amb un ansa Ves Mar adormit sense cap salt Sense neguit de fer cap mal L'aire és tancant i el mar ben blau Tot va cantar himnes de pau no passa bé, no passa bé, res, res és remor, i el mar, mort, i el mar raó, no es mou, un vent i un pot sembla va. Lluny de la plaja sembla, sembla que corre, que corre pel, pel cel enllà, sembla que corre pel cel enllà. I s'endevina dolçol de mel, No mou cap ala ni peratzar, l'ocell s'engaia mirant la mar. Per el vol mira i torna a mirar, xiscla i sospira i no se'n va. No passa bé, no res es remou, remou, i el mar no es mou, ram no de Sembla, sembla que, que corre pel cel enllà Sembla que corre pel cel enllà No passa no vent, passa res, vent a ramar, res a ramar I el mar no es mou Rampar un peny lluny pot se'n va Lluny de la plaja Sembla, sembla que, que corre pel cel enllà Sembla que corre pel cel enllà. Nos veu una da, solta per res I el lavar tot és Mar d bonança. Preguem-li, esculpin que hi ha una petita falla tècnica en el micro del mig que segur que sabrem resoldre amb el breu. Gràcies. Bé, estem escoltant el grup Arejau, la primera de les interpretacions, i no sé si li ha caigut una gota d'aigua o no al micròfon. <ríe> Alguna cosa ha passat, no? Li han de canviar el micro. Hem que, eh, ara just eh, començava la cantada de, de veneres i han començat a caure quatre gotes, eh? abans, abans ho diem i abans arriba. Bé, seguim a, amb els mateixos autors. Sentim-los Aquest cop eh, una venera, una venera en català, una cançó d'amor, una cançó d'amor en nom de dona, una cançó ben romàntica que es diu Tània. Volem dedicar aquesta cançó especialment a les dones, aquest any que estem reivindicant una sèrie de, de coses de les lletres, de les cançons antigues. Sí perquè la dona pugui arribar a la parietat i puguem reconèixer realment i al final com és degut. Ai, Tània Formosa... Que passa rombosa, un llapi vermell. La galta bufona i et fa de corona, tot negre que ve. Les gràcies et plouen i mai de dos mouen de tantes canté. La pell embronida i el veure et convida tan blanc que de Dé mirant set s'etlloa tan alta de prou a la planta que fas. I al goig del teu aire hi ha molt sospiraire que espera el teu pas, que espera el teu pas. Ai tan i estimada la perla encantada d'aquest palmarà, d'aquest palmarà. Quan vells s'endevina i tot s'il·lumina Per veure't passar, per veure't passar Ai, Tanya Gitana, d'on pas en comana Un aire cadent I la vol que t'ho portes Se les portes i et mira la gent tens aire de reina i es deixa la feina diguent el teu nom. I el teu nom es canta i el cor s'agaganta i el canta tothom. Mirant-te a la tan alta de prou a la planta que fa i el goig del teu aire hi ha molt sospiraaire que'espera el teu pas, que per el teu pa Ai, tan i la perla encantada d'aquest poarà D'aquest poarà Quan veell s'endevina i tot s'il·lumina per veure't passar, per veure't passar Miraantte set ioa tan alta de prou en la planta que fa i al roig del teu aire hi ha molt sospiraire que espera el teu pas que espera el teu pas ai tan ai, i estimada la perla encantada d'aquest palmarà d'aquest palmarà quan vells s'endevinen i tot s'il·lumina per, per veure't passar per veure't passar per, per veure't Sa. Ah, no. sembla que tot. Te fa molt de gotja, eh, des, des eh? altra costat. Vam fer una cançó no, un moment, que parla dels orígens, dels eh? A l'inici tot plegat, una cançó clàssica. Un repertori clàssic aquell i també la manera de cantar que nosaltres reivindiquem. Quan nosaltres vam començar fa més de 20 anys, doncs, hi havia cantaires que cantaven el que cantem nosaltres ara, alguns que ja no hi són, alguns que ja han plegat com l'estimat Xiqui Ramon i també gent que encara està en actiu. Nosaltres reivindiquem l'estil clàssic de cantar l'Havanera amb poques veus i només amb una guitarra. Aquesta cançó va per i per la gent que estima la l'Havanera. Mi madre fou una mulata. Fue una mulata y mi padre un federal Yo teniente de una fragata que va y que viene para ultramar Cada vez que me veo rodeado de mar Cojo la guitarra y me pongo a tocar Pregunto a mis penas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 Mira que las lágrimas me causan dolor si lloras la ausencia del bien que te amó. Llora vida mía, llora vida mía, también lloro yo. Cada vez que me veo rodeado de mar, rodeado de pared con la guitarra,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 no llores mi vida, no llores mi vida, no llores mi amor, no llores mi amor. Mira que las la... lágrimas Mira que las lágrimas me causan dolor, te causan dolor. Si lloras la ausencia, si lloras la ausencia, qué diabó, devien que te amor. Llora vida mía, llora vida mía, también lloro yo. seguiu escoltant la cantada de veneres de, de Calilla de Palafrugell, des de Ràdio Palafrugell i Ràdio Estel, amb el grup Argeu Seguim amb una, amb una cançó de nova creació, una de les bases de, de la cantada en guany és que hi hagi peces de nova creació aquesta és una cançó d'en Josep Bastons que està en plena forma, tot i els seus anys doncs que cada any ens regala cançons noves, aquesta és una manera molt bonica, molt intimista i que es diu, com no T'he d'estimar, a veure si us agrada. Com no t'he d'estimar, malgrat em fas perdre el seny, si tens l'encant de la mar Quan l'oratge és fau l'emper Com, Com no t'he d'estimar Em fas feliç cada dia Ahir, avui i demà Navegant al teu costat Seguint el rumb de la vida Quan arribi la tardor i les fulles seques pagin omplir els carrers. Guien junts el timó. Pels camins de la il·lusió, com fan els bons mariners. Com no t'he d'estimar? Si ets la pau i el meu por. No. després d'un mal temporal, els teus braços són el por. Com no t'he d'estimar si sempre fons l'apatia? Amb el teu bon tarannà, la tristor de com se'n va, ets una font d'alegria. Com quan arri, vila tardor I les fulles seques pagin omplir els carrers Guieren junts el timó Els camins de la il·lusió com fan els bons mariners. Quan arri, vila tardor I les fulles seques pagin omplir els carrers. Guiarem junts el timor, els camins de la il·lusió, com fan els bons mariners. Cuidarem que el nostre amor mai, mai no es faci malbé. Moltíssimes gràcies. Fantàstic. De moment el grup Argeu amb les seves interpretacions ens està agradant. Bé, i acabarem. Sí. Fet molt Realment acabarem és una, una cantada, de, de moment ha començat Aprofitem bé. Aprofitem per saludar la gent que està a les places sí. del, del cantor, al Canadell, al Port Palabins. És Maní, una prova que l'Avenera té gent jove que la canti i que la canti molt bé, com és el grup Argeu. aquí aquesta cança tan coneguda també del mestre Bastons. Ens despedim amb Tamariu i esperem que et veiem l'any que ve. Tamariu! ada Que la trellina daura de pel sol ro. Que en terra és fos que encara és matinada. Però les coves d'en Gisper ja hi neix el sol. Va por que por que avança carregada. Les gavines les segueixen amb gran bo. La mà d'estar molt quieta i aixada, l'aire Maria ens promet un dia bo. De la plaça l'he vist arribar i el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar una avenida. Som-hi. A te mariu, l'ara, l'ara, l'ara. Quan neix el sol, de mariu, de l'iris va prenguent els colors. La gavina deixa son niu, i la mimosa obre flors La mar, la roca es va basant El cor somnia un cant juliú És aquell cant que surt del mar Que n'ets de vella de mariu De la plaça l'he vist arribar En el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar una manera... Ja la sabem tots, som-hi? A Tamariu, la baica, la, la. baica quan neix el sol de Temeriu, de l'iris va prenguent els colors. La gavina deixa somniu i la mimosa obre ses flors. La mar, la roca es va besant, el cor somnia un cant juliu. És aquell cant que surt del mar enets de pell de mariu.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 de, molt bé companys, no? primer grup, Pilar, que t'ha semblat? Molt bé, molt bé, molt bé, a mi m'agrada molt els Arjau, perquè no sé si ho he dit abans, i no repeteixo, és gent jove, gent jove amb qualitat i que recuperen i canten les cançons de sempre. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, com uh, tu Lluís has vist a Jose en Josep Maria Batlle, que t'estrenava en una cantada de Vaneres, al, al, al, al del del, del el del mig dels Arjau. el del mig bé, bé, jo l'he vist jo l'he vist bé, l'he vist, vist molt suelto l'he vist que estava... i això que li ha fallat el micro, ha estat amb ell sí, que li ha que sí, li sí, sí, el sí. micrófon a l'inici eh. a l'inici li que, ha fallat però això no l'ha posat nerviós no, no. Oh, no. home, l'Argeu és un grup magnífic la veritat s'ha de dir, ho han fet una vegada més molt bé, dins aquest ambient més tradicional, d'aquesta manera sí. més tradicional que tenim el, els calellencs, la gent de, de, de casa nostra sí, d'interpretar. Eh? Que respecten lo que és la cantada de Calella, o sigui, conservar sí. les cançons antigues i el fet que la fa singular i diferent de les altres cantades, que mm -hmm. està bé. Bé, i ara eh, tenim eh, la gent nova que ens acompanya, no? Penso. Sí, la gent els, nova, els són els... de l'Havana que abans de, que comencin hem de que, també hem parlat amb ells abans de la, de la cantada, no els hem pogut escoltar, no. però a través de la nostra pàgina web ho pengem doncs quan puguem la penjarem allà i podeu escoltar també el son de l'Havana que ens explicaven doncs, la seva... quina, quina sensació tenien abans de debutar de també en aquest escenari perquè també és la primera vegada que per ells pugen aquí malgrat que ens recordaven que en el 50 aniversari quan es va fer aquell concert al Palau de la Música ells sí que hi van actuar allà per mm -hmm. tant doncs aquesta entrevista que la podrem recuperar a través de Radio Palafrugell.cat. És una altra manera d'interpretar la vanera, eh? Sí, bueno, sí. està bé. I que també i... hem de dir que n'hi ha dos components, els de Sondalabana, que abans havien format això, part, dels, havien pirates, format no? part era... dels pirates que ja havien actuat aquí a Calella de Palafruge. Els pirates eren una formació també legendària dins sí, sí, sí, d'aquest llit. Sí, sí, sí. És l'època dels pirates el que hi havia hagut en, en Josep Maria Rogalán. L'autor de, la barca... la mm, de la barca Xica. la barca Xica. Doncs els tenim a l'escenari. Doncs som-hi, anem a escoltar-los. Sí, sí, sí, Estan preparant quatre components del, del son de l'Havana. Eh, vestits una mica de mar. Sí. sí. No van a ratlles, eh? No, van, van al revés, no? D'Argeu. Argeu, Argeu anava... Bé, a senyors, a... senyores, eh. molt bona nit. Estem molt contents. El grup Son de l'Havana de Barcelona és son de l'Havana, no vol dir que Som de l'Havana, perquè ja es veu, no? Estem molt contents, com deia, de poder participar en aquesta gran data, en aquest gran moment, aquesta nit extraordinària de la cantada de Calella, també recordem que vam participar amb el 50è aniversari de la cantada que vam fer al Palau de la Música Catalana. I ara comencem la nostra interpretació amb una peça que porta per nom el Capità. El Capità porta un missatge que ve a dir-nos el que passa sovint a les persones, als pobles, a les ciutats. Que de vegades estem a dalt, de vegades estem avall i que hem de, hem de continuar lluitant, hem de continuar amb resistència, tirant endavant sempre el capità d'en Carles Casanovas i el mestre Antoni Mas. Quan naveguis de bolines, sota el groc orçant la nau, quan la boira sigui espessa i al redor que quedi llunyat, quan torreix i sent trelloses, perquè el vent és massa fort, quan el cel no té resposta, llavors s'abres el que costa, mana la nau fins a por. Que senzill si se capitan, se capitan. Quan el vent bufa la popa, bufa la popa. Quan no hi esculls de tocar, o la pesca generosa. generosa. Que senzill si se capitan, se capitan. Sot estrelles hi ha cobertes, tot cinglant. Tot cinglant per mar oberta, ah. amb la lluna de costat. Quan el far no et sigui guiat perquè no volen els déus, quan l'unada trenqui a sobre, quan et costi estada en peus. quan la mar bram i gelosa i tremoli tot el cas, quan la força et sigui escassa llavors sabres quina traça li calar un bon capità. Que sensi capità, Se sí, capità Quan el vent bufa de popa, bufa de popa Quan oies cuits a tocar, fa la pesca generosa, generosa. Que sensi capità, Se sí, capità Sota estrelles i a coberta, pot cinglar Pot cinglar per mar oberta, amb la lluna de costat Com si se capità se capitan, quan el vent bufa de popa, quan no hi ha escúix a tocar, quan la pesca generosa, com si se capità se si capitan, sota estrelles de a tot cinglar, tot cinglar per mar oberta, i amb, amb la lluna no de costat. Mar d'or men quan no ets fami Jo també so capità. So capità. T'nsocapisa. So capità. So capità. So, és. No no mate. diferent el que que d'escoltar, no? del grup sí, Garjau. Una sí, sí, peça és una altra és una tristories, això un, un company, són, amic nostre, són dels són dels. Són feridus El tema del ritme 2x4. Viem escoltar aquest, havia sim també canvia ara. <laughs> Les portes s'han tancar a la vella caverna. El sostre s'ha impregnat del fum de les espelmes i un retall de veneres anguiixant a la paret del darrer. La de navegants, de tresors de somnis, de dames capitans i de pirates bornics. Temporals, temporals nits serenes, nit serenes i dels, dels cants de sirenes d'amors a cada port, de l'espuma i la sal, donades dins del cor del braçol de l'albada, dels mariners que es van enamorar i dels que mai no van argent del repòs de l'escala o si ens imaginar del, del records, records de laana' guard mor la gavina si Mors a cada port de l'espuma i la sal Donades dins el cor del braçol de l'albada Dels mariners que es van enamoren, I dels que mai no van D'en que el mar els va estimar. Llorenç Fernández, una hada dins el cor. Gràcies. Moltes gràcies, molt amables. Bé, abans de continuar, voldré demanar-vos un fort aplaudiment per tot el personal que ha estat uns dies treballant perquè aquesta cantada fos possible, mitjans de comunicació, TV3, l'equip de so, els tècnics de so, la Io, i aquesta gran presentadora que ho està fent molt i molt bé. Gràcies. Bé, recordant aquella pel·lícula de les últimos de Filipines i que podreu cantar amb nosaltres, ja sabeu allò que es diu que el qui canta els seus mals espanta, jo te Jo te diré. Mm. Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Me faltan tus risas, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasa se lleva una flor So que no verás nunca más, mi amor. No me abandones no me nunca a noche nochecer que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás Me faltan tus besos Me falta tu despertar Me faltan tu risas Me faltan tus besos Me falta tu despertar no s'ha semblat diferent, no? De ara continuació una pensa diferent, diferent. No us deixem mos que tenem un mes. diguem una, no? manera. Perquè són no no no encara, no, no, no, que tenen dues que No, no, el contrallíssim cantón. però sí diferent. Sí, sí, és, és la privetat. Interessant. que ens ha Com ens farem? Sí, no és molt fàcil. Que le den candela. Diga a tots. Sí. Que le den candela. Ui, oh, l'heu agafat a la primera, eh? Palmito de Baracoa. Vinga. Hey. Hey. Palmito de Baracoa Cubano alegre i molt sensual. Moreno como a Sabache, vestido de 21 ojal. Solo tiene un defecto, no le gusta trabajar. palabra del diccionario que deberían eliminar. Y cuando pase, cuate que todos los bailes visitarán. Con las lindas mulatitas me me albo a reventar Le gusta mucho el bolero, la salsa y el cha-cha-cha se simbria con la guarancha y se derrite, arrumbea. Que le den candela, conmigo no cuente que le den candela, yo ya no trabajo. Que le den candela, ha que preocuparse si los problemas nunca se arreglan. Que le den candela, vive más la vida, sálgame justito, echa mucho amor. Tienes que, gozar, Tienes que gozar, lo vas a desear, vas a desear Si te lo propone aquí va al cielo, vas a llegar A ver, que se espala, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Palmito se ha jubilado, él solo sueña con fumear, ahora Llevaba el de madrugas La platita que tenía La gasta en diversión Se compró zapatos y ropa Y unos zapatitos de charol Cuando llegan las forma un agua en su corazón Al Guarare y las hechizas Y las conquistan el malecón Les encanta beber mojitos De Kiri sabroso ron Pero en lo que mal enciende la que le den candela Conmigo no cuente que le den candela Yo ya no trabajo hey. Que le den candela Pa' qué preocuparse si los problemas Nunca se arreglan mejor que, que le den, den Vive mal la vida Sácale el gustito Tu amor, quien que gozar, te goza a deseaar. Si te vos propones, aquí val cielo vas a llegar. Dégale gustito, echa mucho amor. Tienes que gozar, lo vas desear. Si te lo propones de va pa'l cielo, vas a llegar. Tienes que gozar, lo vas, lo vas a desear. Si te lo propones de va pa'l cielo, vas a llegar. Jo heu els aplaudiments i com s'ho ha passat a bé la gent, no? Sí, bé, sí. Oh, sí. Les cares, veure... però, de, de, de per aquí no eren les mateixes, eh? Ara pensem eh? que ens faran la d'en de, de no, de Josep Maria sí, Rogalant, la, la, la barca nostra, xica. A veure. a veure a quin, quin tol li donen, quin, quina, a... eh? quin, quin del ritme li donen, quin aire Doncs ara quan estiguin en parlem. I volem acomiadar los de moment després de la festa final amb les dues peces emblemàtiques també hi serem, donar-nos les gràcies a l'organització per haver comptat amb nosaltres i que any darrere any vagi tirant endavant el món de la l'habanera. Moltes gràcies. Ens, ac ens acomiadem amb aquesta peça a la memòria del nostre excompany Josep Maria Roglan, una gran habanera dels darrers anys com a la primera que hem fet del Capità la barca Xica. Moltes gràcies. clau d'un pescador M'he fet una barca xica D'un hi pis al Palm Major i la vela més bonica D'un retall de mocador patint amb l'es clau d'un pescador M'he fet una barca xica D'un hi pis al Palm la vela més única d'un retall de mocador els ramzels s'ha fet tanyar dels puixets d'una puntaire i per poder-la encorar un encanó no pesi gaire lligat a un fil de pescar. amb l'alà d'un papallot una agulla de pinassa, faig la canya i el timó, per si que s'hi amargassa, no es posi gens el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 Sortida pesquera on només hi ha xenguera. La meva barquessa així, petita com una gruna. I quan solqui el blau marí vindrà la llum de la lluna. I il·lumina-li el camí i el dia que arribi a portar Carregat de prou a popa, vela infladà i remen fort, tot el poble per trobar trobes, la meva sort. Tothom dirà, Déu n'hi do, tanta pesca no s'expliquen, Ses uns ses d'un peix mil·lò. Ha món la barca tancica. Moltes gràcies. Moltes gràcies Cantada de maneres de Calilla de Palafrugell amb sí, Ràdio ara, Estel gracias. i Ràdio Palafrugell I d'aquesta darrere, la Barca Xica hem acabat de... l'hem arreglat una miqueta? Bueno, jo penso que sí, que s'ha se pogut arreglat una mica però vamos eh, a mi és una opinió molt personal eh? jo de moment clar que només n'han actu... actuat dos però de moment per a mi ha sigut fluixet i aquesta cançó de la barca xiva, la barca xica és és molt maca, diguis. Que se sent buñando aquesta cançó, que és molt, mm. que Que la, la la barca xica ja per si sola ja dona ja dona cos i sí, ja, ja dona pes, no? Vull dir, ni fer un variacions, ni es poden fer eh, gauses coses diferents amb aquesta amb aquesta manera feta per un gran propòsit. Abans, Lluís, parlàvem de, del ritme el 2x4, no? Uh, aquest ritme que són de la banda amb moltes de les seves cançons no, no posa i no de fet la tercera ha estat una rumba totalment, no, no, hi, no hi havia ni, ni, ni, una, ni, una res, ni un brí de, de, no, de venera eh? no, ni un brí de venera però uh, jo d'alguna manera penso que uh, una rumba pues és una rumba i ja hi és i, yes, i t'agradarà més, t'agradarà menys i encaixarà més o encaixarà menys però hi és yes. En canvi, les altres peces, el ritme calidones, per mi eh, la fan una mica malbé, per dir-ho d'una manera, la cançó, no? Vull dir, com l'original no hi ha res, i a l'original em refereixo amb el que és el ritme no? l'altra cosa és que sigui encantada en anglès i tu la, la, la facis en castellà o en català, o facis, però mantinguis el ritme que té. alguna versió, facis els arranjaments, eh? està bé, però sí en aquest cas, doncs, la que han cantat és, és una rumba, no, no és una manera arreglada, però bueno diria, a la gent li agrada molt i, i t'ho donant. No, sí, el el titular de l'endemà seria, doncs, que el grup eh, Són de la Bona és el que ha fet aixecar-se de les cadires al públic i el que l'ha fet disfrutar sí, sí, sí, no? sí, aquest sí, és clar. el titular que segurament tindríem en canvi els més puristes o els això, dirien, doncs, esclar és clar que sí, però és que ha fet una altra cosa, perquè això és sí, una sí, cantada sí, de sí, jo no ho sé eh? soc sí, sí, no sí, sí, no de l'apocat la del diable en aquest cas una mica. <ríe> uh, precisament amb, ara m'ha vingut al cap una altra cosa doncs, que amb una cantada i amb la música que hem escoltat tan, uh, tan americana llatinoamericana, avui uh, s'ha conegut la notícia, s'ha mort en Joao Gilberto Sí, sí, sí, sí. El, el, el pare de la bossa nova doncs des d'aquí el, el nostre pèsam com a aficionats sí, sí. a la música no té res a veure amb les avaneres però s'ha sí, bueno, de, de recordar avui també que també la seva música doncs mira, també es pot barrejar molt no sé si s'interpreta alguna cosa d'ell a base sí, sí, d'avaneres també s'ha fet també alguna bossa nova aquí mm. a Calella eh? no sé si va ser l'any passat o l'altre s'ha cantat algun tipus de bossa nova però això són criteris vull dir, la cantada d'avaneres de Calella o la que la gent considera o s'ha fet popular penses que sentiràs avaneres jo crec que està bé innovar posar coses noves però no desvirtuar s'ha d'innovar però sense desvirtuar. llavors si es manté aquest criteri i aquest tot tipus d'interpretacions i d'arranjaments ara com deien abans la qualitat excepcional eh? sí. la qualitat sí perquè sí. l'Europa ha demostrat que que tenen sí. molt d'estables. Una cosa natural, l'altra, no? Sí, no, no? Sí, sí. Al final aquí estem parlant d'això, no? De, de, de, del que representa aquest, aquest escenari i que poder, a vegades, doncs, segons quina cançó o fins i tot algun grup, doncs poder grinyolar una miqueta, no? P -p -p -pel, sí. que és, pel que representa Calella de Palafro Gets. Sí, sí, perquè hi ha moltes cantades, vull dir, no passa res, la de Calella mm -hmm. té una singularitat, i potser aquesta s'ha de decidir si es manté o no o no passa, són, són criteris i també marquen els nous temps potser marca la televisió i marquen moltes coses però vull dir que de cantades n'hi ha ni cada una es pot tindre el seu fet diferencial aquesta estava pensada per, per mantenir la manera com és de moment portem, portem dos grups de, dels quatre que hi han falta la Neus i falta molt el grup Portbó, per, per finalitzar després en la cantada conjunta. Eh, deies abans molt pobra, té sentit dir, Lluís? Molt pobre, la, la cantada, o molt fluixa? Fluixa, ha dit, sí. Fluixa, dit. fluixa, no, pobre, no. Ah, fluixa, fluixa, has dit, no? Fluixa. Uh, home, uh, jo crec que en quatre grups està bé. Jo crec que en quatre grups està bé. Són quatre grups que donen la talla i que hi porten, doncs, pues, és, és, és molt bé estem ara mateix en una pausa de publicitat de televisió sí, que... està... explica'ns-ho Pilar sí. que... explica'ns-ho tu millor que no la, la sí, presentadora és que, que estan dient que aquest any la Fundació que fa entrega cada any els premis 2x4 la eh, dona a Núria Berengueres i a Ron Pujol Núria Berengueres perquè va ser crec de les primeres dones que perquè... van cantar a que es van introduir en aquest món de la Vanera fa 40 anys va formar grups és compositora i toca la guitarra i llavors mm. és una persona que crec que és molt reconeguda i molt merescut aquest preu, Ai, aquest preu <ríe> aquest premi per, per, que, que dona la Fundació, per, precisament per això, per la dona que es va introduir en aquells moments i hi havia molt poques dones, crec que la del Peix Fregit, la del Tapé, i, el, vull dir, i fa 40 anys de tot això. Mm -hmm. I l'altre és el Rompujol, perquè Benúl Pujol sempre ha estat al costat de la l'Havanera,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 i, bueno, estàvem... La veritat és que crec que ha fet molt per la Banyera. Mm -hmm. L'altre dia la vam entrevistar a la Núria, eh? Sí, que eh? Mira, vam donar el clau, la veritat, eh, al voltant d'aquesta... La vam entrevistar justament al voltant d'aquesta taula rodona que es va fer ahir, el dia de la cantada, en què es posava la mirada, doncs, en el passat, el present i el futur de la cantada de Calella, i conversàvem amb ella al voltant, doncs, d'aquesta introducció de, de novetats, d'aquesta evolució que ha, ha anat patint o sofrint la l'habanera, el món de la l'habanera, i resulta que ara fa un, res, una mitja hora, la Pilar deia si sí, li han donat el, el premi 2x4, dic, ostres, carai, quina casualitat, eh, un premi 2x4 que... Uh, abans, feia uns anys, se celebrava just l'endemà de la cantada, però vau voler canviar, eh? Sí, ho vam voler canviar perquè d'endemà de la cantada quedava tot molt ple dintre del, del Dia de les Habaneres, i, i la cantada bueno, es menjava una el petit protagonisme que pogués tenir el Premi 2x4 i ara ho fem a l'octubre amb més calma, és una celebració més agradable, la podem fer en un teatre mm. i està molt més ben vestida llavors la farem a l'octubre, no sé les dates però la fem en l'octubre d'aquest any Lluís, eh, no sé si tu vas anar-hi ahir eh. bé està, està molt a començar paraules majors jo crec que podem deixar-ho i tant que sapigueu, que sapigueu, com a advocat del diable que sóc, que de moment portem la cantada de Venires amb 10 homes sobre l'escenari cap dona, de moment, eh? Jo ho dic, eh? Hem portat 3 de l'Argeu, 3 del Port Boi, 4 del Son de la Habana. Hem la Nius, que sí. va per 10 sola. I tant. Va, que ens ajudeu tots. Provem-ho. Que se senti des de la vila. Allá en La Habana cierta mulata de un hombre blanco se enamoró. Dígame usted lo que pasó, que la mulata muy zalamera a su boío se lo llevó. Y cuando estaban entusiasmados y se juraban eterno amor, Llegó el marido de la mulata, dígame usted lo que pasó. Que el mulato se quiso vengar y un machete muy largo sacó, pero al ir a tirarse a matar los miró, se giró y se marchó. Allà ell, bueno, allà ell, bueno. Són tan dulces los besos de las cubanas. Allà ell, allà ell, allà ell. Pasen las mismas cosas vidita mía que allà en España. La cubanita que allá en La Habana de un hombre blanco se enamoró, dígame usted lo que pasó, que al poco tiempo la muy fresquita de un marinero se encaprichó. Como el negrito y se escamaba en la bahía los esperó, Y cuando se iban a dar un beso, dígame usted lo que pasó. Que a la agüita los iba a tirar, cuando el hombre después se acordó. Que su negra no sabe nadar, y dudó, los miró y se marechó. A tots allà ell, són tan dolces els besos de les gubanes. Allà ell, allà ell, passen les mesmes coses, vidita mía, que hi en Espanya que les mismes coses vi dit que ara ja. Gràcies, Port Bo, per aquesta fantàstica actuació i per aquest regal, aquesta avenera totalment fora de programa i que, com els hi hem comentat, hem volgut dedicar-la amb motiu del, del centenari de la fundació de la ciutat de l'Havana. I ara sí, ara sí que ens trobem a l'equador d'aquesta cantada i reprenem el timó per continuar gaudint d'aquesta vetllada a ritme de avenera. Permetim-me que ara sí els presenti, com cal, el grup que ja ens acompanya a l'escenari. Portbó neix a Calella l'any 1966, amb motiu de la presentació del llibre Calella de Palafrugell i les Avaneres. El grup pot eh, dir que té el privilegi de que ha participat a totes les edicions de la cantada. Juntament amb altres amants de l'Havanera, són un dels impulsors d'aquesta cantada. La formació compta amb una àmplia trajectòria, portant les Havaneres arreu del món. Durant les diverses etapes del grup, s'han enregistrat més d'una vintena de discurs amb més de 200 temes diferents. El repertori de Port Bo té un gran valor ja que, en gran part, és el cant heretat dels antics cantaires de Calella. Està format per aveneres clàssiques i noves, balsos mariners, balades, boleros, sardanes i cançons d'autor. Entre el repertori que ens interpretaran aquesta nit, trobem cançons populars i temes propis. Entre ells, destaquem la manera que es va crear per commemorar el 50è aniversari de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell. La cançó porta per nom El salang de Calella, amb música del mestre Josep Bastons i lletra de Carles Casanovas i Carme Martínez. Ara els deixem amb les veus de Carles Casanovas, Mineu Ferrer i Josep Nadal. Porbo! Una cara de paseaba por la orilla del mar. Y la niña que yo amaba al fin pude encontrar. Una cara de paseaba por la orilla del mar. Y la niña que yo amaba al fin pude encontrar. Pude encontrar me dijo así Mucho primor, que ella me amaba, con todo su amor, me dije así, cuando mía serás. Muy amante y fiel, me satisfarás, me satisfarás cuando mía será cuando mí haces los dos viviremos cuando mía será cuando mí haces nos dos gozaremos cuando mí será yo el otro mundo constante seré cuando mía serás cuando mía serás los dos viviremos cuando mía serás cuando mía haces los dos gozaremos cuando mía serás yo Seré, y hasta el otro mundo Constante seré Constante seré Constante Bona tothom, gràcies per ser i tal de bo, tant de bo, tant de bo, aquest, uh, aquesta cantada de veneres que us arriba amb aquest so pogués arribar també esplèndidament en els nostres presos polítics i en els nostres exiliats. Gràcies. No oblideu, no oblidem. una manera que cantàvem quan érem jovenets i cada any fa més anys que érem jovenets una peça que porta per nom el Barquito de Nàcar pel nostre amic Jordi Penes Sobre el cristal sereno del Caribe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 Y sus velas en flor, y sus velas en flor una canción caucio escribiendo su primo escribiando su quiera ritmodul ritmodulón que, que se vece en las olas y viaja feliz rumbo a la madre patria a llevar el mensaje de una bella canció las notes de una dulce baladera son besos para tierra española regado de las olas que llegaran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 regalo de las olas que llegan y el bar aquí Jordi Pérez. de Nácar va surcando los mares al compás del amor A Calella de Palafrugell, si parlessin de fa 100 anys, aquells primers cantaires que sovintejaven les tavernes d'aquí, eren gent que no sabien de solfa, ni sabien de música, ni sabien llegir cap partitura. Eren gent que, que cantaven les cançons a capel·la. Però ells no deien que cantaven a capella, ells deien que cantaven a palo seco. Ara us farem una peça al vell estil del palo seco com cantàvem a Cala Raquel quan eren més jovenets. Quatre dies. Si tot va com a d'anar, la nave sonarà d'aquesta manera. Aviam si us agrada.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 Vente conmigo al mar y no me hagas sufrir. Y si quieres gozar, dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Opa! Gracias. Gracias. Gracias. Doncs, aquí que no hi ha la peça que vam eh... estrenar fa dos anys Amb en Josep Pastons cap... Ningú en contra, ja va dir no? no Diríem aquí, hi ha hagut no cap cara rara La peça dedicada La nostra cantada Es va cantar només una vegada Pràcticament És l'estrena oficial Que farem avui El Salanc de Calella I diu això, si tot va, com ha d'anar Cantàvem a la taverna Entre fum i gots de vi Entre notes de cor si cresca S'endevinava lo teu encís Un llibre foule guspira Nostalgi mariner Juliosa, nit de bareres, del teu salàngan són presoners. Les voltes, velles guardianes, geloses i ofanes, vellen el teu cap. Les barques faran sentir ella, guarnint sota estrelles tot el teu encar. Gloriosos cantaires et feren bressol Amb veus delicades banyades del col Calera, les teves cantades, les teves trobades T'han fet la més gran Un llibre fóu la guspira Nostàlgica, un mariner Juliosa, nit de barreres El teu sabant en són presoners Les voltes Velles guardianes Giloses i ofanes Vellen el teu cap Les bàneques Parant sentinella, guarnint sota estrelles tot el teu encànt. Gloriosos cantaires et feren bressol amb veus delicades banyades del col. Calella, les teves cantades, les teves trobades t'han fet la més gran. Salam Moltes gràcies Acabem la nostra actuació amb una peça escrita també per en Josep Bastons amb lletra d'un servidor que porta per nom Lola la tabernera i que diu això si tot va... Com ha d'anar. Ja de negra nit buscant eixaplu que entra la taverna. El vent i la pluja van malmenant dies de tarador. Marina i jove i fort amb folar negre lligat al coll. El rodassoc es perdona vides i a Corre l'Ola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó. I mentre li canta una vanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pitxis, una rialla i mirant coqueta pica l'ullet al noi de calella plonxolant el cos, marcant el compàs d'aquella venera. El teu cos m'encén, el teu cos en pot, muleteta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal, Mansa la cintura, ballen soltura pel seu amar. Com cada vespre a la tabernera encisadora. Espera el galant que com cada nit l'ha d'enamorar. Amb la guitarra i un got de vi cantarà alegre tota la nit. Cançons de cubacants, de mulates i blau marí. Corre l'ola, posa'm un got de vi i et canto tota la nit. I mentre li canta una avenera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits, giscla una rialla i mirant coqueta, pica l'ullet al noi de Calella l'onxulant el cos, marcant el compàs d'aquella avenera cos m'encena, el teu cos em pot, muleteta vella, jo t'estimaré fins la fi del temps si tu vols ser meva i la vella Lola llença el davantal mans de la cintura, balla amb sultura, pel seu amant mans a la cintura, balla amb sultura, pel seu amant Acomiaden el grup Porvó eh, amb aquesta darrera cançó que doncs, també ha fet aixecar els aplaudiments del públic eh, Porvó que no ha defraudat, eh, Lluís? No, no, el Porvó és que el Porvó no defrauda mai dir... És cavall guanyador, eh, se sap Sí, sí, sí, és, és apostar és aposta segura sí. Vull dir és així, no, no... És sinònim de qualitat, eh? Sí, és com sí, una sí. marca de bombví ben coneguda. Sí. I si la digues alguna cosa, també. No, no, no, no. moltes gràcies, moltes gràcies, ho transmetré tot, diré el que heu dit. No m'atreveixo a dir, eh? a mi m'agrada molt. Dos dies més feliços de la, de la meva vida va ser una vegada que estava, estava, per una altra cosa, al Serrallo, a Tarragona, al Port, sí. i, i sento, veus allà darrere que estàvem preparant la, la cantada i dic, sí. que, que però sí això, han de ser ells per força vaig caminar i patapam allò els tenia tocant, mira, vaig disfrutar vaig deixar l'altra cosa i vaig que al concert també el so por bo el so por bo, efectivament bueno, una cantada doncs, eh, que, que ha arribat ja a la seva part final eh, amb la quarta de les, dels participants sí. que també és per la frugelllenca també també, a, a casa nostra i també doncs, actuarà tancarà aquesta actuació o aquesta cantada de, de, de Calella de Palafrugell tot i que recordem que al final com és habitual hi haurà una cantada o les Conjunta. dues últimes cançons conjuntes com deies Lluís eh, doncs en aquest cas el meu avi i, I, la, vella la, i la vella nova uh -huh. um, deies tu Lluís que <laughs> aquesta polseguera que podia aixecar aquesta lletra bueno, eh, va ser un dels exemples que va posar precisament l'Oriol Uller en la presentació de la cantada com, a, bueno, com això que hem anat parlant tota sí, la nit al no? sí, sí. final aquestes cançons doncs, més antigues eh, ja sabem que, que hi ha això, eh, és important doncs remarcar-ho però bé, formen part de la tradició i òbviament no, no es poden esborrar de, de, de... No, i a més que és una cosa molt normal i molt, molt simple que és el que passa realment doncs, a la taverna quan, quan estàs a la taverna doncs, és que és, és el, el, el pa de cada dia vull dir, la persona que s'agafa això com que és una és un atac a la dona, és que jo és inconcebible per mi vull dir, no, no... és una de les aveneres més cantades dels darrers anys, sens dubte la aquesta, l altavernera, l altavernera. Sí. jo sí. recordo la versió que em van fer Montomeu en Tomeu Penya, que també sí. amb aquell toc característic que li dona Tomeu aquella sí. manera de ser que té ell que era, que era una bomba, aquella cançó és simpàtica, és una cançó picarona, simpàtica, però que bueno, han de taverna, sense vulgueu ofendre, i resaltant galanament doncs, una dona, no? I, sí, sí. Doncs imaginem, es pues, pot fer igualment eh? Eh, poden fer el vell ololó i es pot intentar mm. fer una cosa d'aquest tipus, però no es tracta de buscar-li tres peus al gat, és simplement és així, és divertida i no està lluint de, de cap maltractament ni de cap cosa sí, sí. ens tenim lloc. la Neus ja dalt de l'escenari i ens han canviat hasta la, la, la il·luminació de sí. l'escenari, t'has donat compte, eh? més blabosa, eh? Sí, sí, sí, sí. Bé, bueno, la Neus encara no ha sortit, eh? No, Hi ha ja. la presentadora ara, no, bueno, ja. que es veu que té problemes amb el micròfon, perquè jo no la sento i ell, ell peig que la gent tampoc. Ja quan s'ha acomiadat en Carles ja no se l'ha sentit. Eh que uh, no? sí. la, la, la Déu ja no... Jo yeah. pensava, mira, com que xerra molt i han tallat el micròfon, però no, no és això. No, no, no és això. Oh, uh, Carles recordo... Casanova, aquesta sorpresa, eh? Que, que ens avançava una miqueta la Pilar, uh, quan estava interpretant el, el, barquito el Barquito de Nàcar hi ha hagut aquesta referència sí, eh? no <laughs> hi ha hagut el gall però hi ha hagut, hi ha hagut gall, la referència en el Jordi Monts galls gall de Calella no es permeten eh? i però però per bueno. la tele encara menys eh? jo crec que ostres aquí... home sempre es permeten no? perquè donen motiu per per sortir en tots aquells altres programes, sí. a més a més, i que a la dia. gent en parli, que aquell, no sé quants anys fa... Doncs... Aquell pobre d'Eurovisió que li va passar. Ara, no fa, sí, fa que un parell d'anys. Li va passar un que... any. Això terrible, pobre. Aquest sí que no, no, ningú li va, el va animar en aquell moment, eh, allà. Per cert, que se n'ha fet. No, sí. Eh, seguim la cantada de Vaneres, ara, seriosament, des d'aquí, gràcies per estar amb nosaltres, eh, tota la gent de... Òbviament de Ràdio Palau Frugil, però els companys amics de, de Ràdio Estel, des de tota la seva xarxa a través de Catalunya i d'Andorra eh, és un plaer per nosaltres, tant per en Rubén com per a mi, com pels nostres mm -hmm. convidats d'estar a casa vostra amb una nit com aquesta eh, sembla que hi ha un petit problema tècnic eh, per tant nosaltres farem una mica de, de safareig eh, què ens oferirà la, la Neus si hem pogut parlar amb ella també abans eh, sí. eh, de començar la, la transmissió l'heu pogut escoltar de fet també eh, en el programa que hem començat a les 9, doncs cap a quarts de deu l'hem pogut eh, escoltar, aquestes eh, doncs, sensacions que tenia abans de, de la seva tercera mm. cantada de, de Beneres de Caldera de Palafrugell, i què, què ens portarà en aquest cas la Neus, eh, Lluís? Doncs pues la Neus jo el que veig és que ens porta un, un, un repertori molt molt clàssic, molt d'aquí, molt nostre. Eh? Allò que dèiem de que ens agradaria que les, les Beneres, les cançons, fossin les d'aquí, pues realment ens ho fa, ens cantarà en primer lloc una popular, ens que cantarà Vivir en l'Habana, uh -huh. una peça popular, llavors una altra peça amb música de, i lletra també del Ramon Carreras, del Llops de Mar, un altre clàssic també de, de les habaneres d'aquí, de les habaneres nostres. Sí. Després la tercera peça que ens farà és una, és una peça que és Cançó cançó de la petxina, uh -huh. que és lletra de la Maria Esquiuilla, es es i música de, de Francesc Camps i de, de Marta Segura. Uh, és una peça que, no ho sé, no, per, jo no la tinc coneguda. Aviam. I després també ens en farà dues més, que també seran dues més de, de, de molt clàssiques, okay. Plora Guitarra wow. i La Canya Aquella que canta sí. tan... Bon. Que, que, el, que el grup Por canta com en Plora Guitarra, que veig que és com ho diu una menor menorca, originalment. Eh? A veure. Uh, sentim la presentadora? Sentim. som -hi puja a l'escenari una veu femenina que està estretament lligada amb aquest estil musical. Estem parlant de Neus Mar, cantant i compositora palafrugellenca que comença en el món de la l'Havanera de la mà del gran Cástor Pérez. Durant el seu recorregut forma part de diverses formacions musicals sempre acompanyada de grans personalitats en el món de la l'Havanera. Finalment, encara el seu futur com a cantant solista de venera. Neus Mar ha reivindicat sempre el paper de la dona en un món majoritàriament masculí. Un fet que ve donat per l'entorn social i cultural en temps en què la venera va arribar a casa nostra. Però que ja no encaixen amb l'actualitat. Neus Mar, amb la seva veu dolça i plena de matisos, ens presenta la seva mà. Interpretar l l a interpretar la venera. L'acompanyen a l'escenari Emilio Sánchez, S Sonias Pep Rius i Enric Canada. Amb tots vostès, Neus Mar. Molt bona nit, Calella de Palafrugell, Molt bona nit, Catalunya estem. Molt contents de tornar a trepitjar aquest escenari. Això és un luxe autèntic, compartir-lo amb aquests grans grups i sobretot compartir-lo amb tots vosaltres, els que esteu aquí avui a la platja del Port Bó, i els que ens veieu des de casa. Nosaltres començarem una, amb una manera primerenca, una de les primeres que es cantava a Cuba, que les cantaven les dones. I aquesta manera de començar per nosaltres és un petit homenatge a aquesta ciutat magnífica, a la que avui celebrem els 500 anys de la seva fundació. La amb tots vosaltres, vivint a La Habana, moltes gràcies. Comencem. Continuarem amb una manera molt coneguda que segur que coneixeu tots vosaltres i que me podeu ajudar a cantar una mica. Parla, doncs, del llop de mar, aquesta figura de, del mar que està tan arrelada i que aquest vincle que té amb el mar, aquest amor, és d'ara i per sempre. Per tots vosaltres, com diu ell, el mar és per mi, llop de mar. setanta anys a l'esquena la pipa sempre flor del llavi contemplant la nit serena vora la mar si passeja un avi tota la vida gronxat per les zones amb son bastó caminant a l'atzar Contemplant la nit serena si s'hi passeja un llop de mar. Quan el temporal i la trebuntana inflaven les veles d'un vell bargantí, jo veia ferrat al pal de Massana que a l'ella amb mi cridava ben fort per mi ara que ja sé i al vespre no marxa ja no va a la pesca ja no té compaix només va a passeig i enyora la xarxa camina feixut farrat al val de mana. Cridava ben fora. Si sí, va, El mar és per mi. Ara que ja és vell i al vespre no va Ja no ho va la pesca, ja no téc culpa. Només va passar si enyuron la xarxa. Camina feixut Pel pes de tants anys Camina feixut Moltíssimes gràcies. Bé, avui fareu un descobriment. Nosaltres el van fer l'any passat en el concurs de composició venera de Sant Pol de Mar. Aquesta cançó, aquesta venera, va guanyar el primer premi. A nosaltres es van cisar i esperem que avui, aquesta nit, doncs també us encisi a vosaltres la cançó de la petxina. Si ha una cançó que la quart d'una petxina, ningú sap si és de dolor o si és de tornada fina. Ningú sap si la va fer una princesa encantada, si fou un vell mariner o una noia enamorada. No ho voldrien els estels robar el secret que l'envolta i enlairar-la cap al cel xuclant-ne la que porta. Les gavines van volant damunt d'anar l'aigua adormida fantasioses van somiant que la cançó dona I les barques i els llaguts Si els llegum Queda en Moltíssimes gràcies. Esperem que aquesta nit hàgiu fet... Un bonic descobriment, segur que sí. I ara seguirem amb una de les primeres avenires que arribava aquí a Calella, que es tancava a les tavernes, que segur que tots coneixeu i que ens agradaria molt que ens ajudéssiu a cantar. La canya dulce, la dulce canya, la canya dulce i el bon cafè. A mi gusta a mi m'encanta, me segur que ens encantarà a tots i ens agradarà molt cantar-la junts. La canya dulce, som -hi. Fui ser lloroso mirando al mar Me encontré con una mulata que me mostraba su delantar Me encontré con una mulata que me mostraba su delantal. calella Què yeah. la nostra actuació d'aquesta nit amb una rumba esperem que hàgiu gaudit d'aquesta nit de la nostra actuació, de l'actuació de tots d'aquesta nit meravellosa aquí a Calella mans amunt plora guitarra She'll cut it. És una altra, gràcies! Diferent a lo que hem anat escoltant, eh, però dins de la tradició de les abaneres, però diferent també a Son de l'Havana, eh? Sí, sí, sí. O sí, hi ha aquest punt d'innovació, però respectant la tradició, podríem dir, no? Sí, jo crec que sí, que s'ha anat respectant més o menys pues, la, la... tradició la tradició s'ha pues, respectat. No? El... És una molt bona actuació. Vist, que, mm. molt I sí, hi ha hagut aquesta sensació, no? La l'Avanera de sempre innovant, posant-hi els músics, molt bons músics al seu costat, i acabant molt alegrement amb una rumba, però bueno, de Menorca, dels Perranders, mm -hmm. molta tradició d'Avanera. Doncs eh, bé, ja hem arribat al final de la cantada en sí, si, ara doncs, eh, portant el final. Sí, clar, la, la, la, la tradició. La, ara sí. Tradició. Sí, arribarem cap al final, però ara hi ha una pausa per publicitat, em penso. Per tant, ah, sí? teniu uns moments per abans de que no es preparin tots els grups per pujar a l'escenari i interpretar les dues darreres peces. Teniu un moment per fer safaret, si voleu, a través de la nostra sintonia. Teniu, teniu el permís. Doncs, uh, no sé, voleu fer una, una valoració global així de com... Com anat? Tu, Lluís, deies eh? bueno, sí. una miqueta fluixa a l'inici. No, jo crec que ha començat molt bé, ha començat per mi, ha començat molt bé amb la primera actuació, ha llavors donat la sensació que hem fet una mica de... de a part de Sant Sebastià, i també a mi, els saballaris poden baixar baixa i pujar del bus la, la, tantes la vegades la com vulguin, mentre tingui validesa el seu millet. L'actuació actuació, però en, en funcionament i s'allargarà fins al 22 de setembre. Per, per tant, els bona animem bona actuació, a provar-la, a, a, a descobrir-la de totes sortides. I ha dir duna manera diferent de la seva a mi estada a casa m'ha agradat, m'ha agradat, és veritat, I la que ve, ja ha estat esplènit. Estem avançant el en la nit. No podia dir-ho que de patal, però han més estat més coses estat estat molt molt bé. a la i la Neus Ara ens parlarem ha fet coses del Palau de Giants Plus. Es tracta d'un abonament I, bueno, conjunt són de la Bana, que permet són el, de la Bana, visitar els principals ja dit, espais el naturals i culturals I, bueno, del municipi, i, bueno, del i, municipi com són el que... Jardí Botànic en de Cabrotx, del qual n'hem parlat coses, abans, no entres, però això la Torre que un un un treball, de Guaita, el Parc de Sant Sebastià, Avui és un dia la feina havia per conclir d'aquesta nit i passant un volcó pa la nova amiga ja, de la. Ona ha estat de reca per trobar i anar per les tavernes que és lo el divertit. Els no per però altres, quan no, sí. eh, que programació després, no? De municipi. Recorda que després a hi ha la, de tots els durant un La cantada, la cantada dels les de després de d'aquesta. Estavam des de tres de rodre. Els actors Que seguexeix al litoral. Hi han participat diversos col·lecs, amics, els amics del mar. Perquè normalment des diferents poblacions, Platja de Pedres, els amics del mar, a la Torre, i a la Nova, la taverna de Cala Ravella, i altres. tot per sentilitzar la cultura de tota la nostra part. Perfecte. Jo per, per part de la gestió oficiosa. La la la. La passa més per la perància, clar, que no, que, Ella doncs, eh, amb les avenides diferents aquí ha ha estat un empatar tant amb el tema musical que poder un cantant la passa, No. aquí es discuteix la part de la metà assart, de la cantada de manera en els Pires, preses en xi, ens mostra un cantar bell. I no sé I si s'ha de sentir tan bé com no? anir bueno, de cara a l'any que ve, ve ja, un un ve ja feixen, ens, hem, que ens hem apuntat que hem de portar una nevereta aquí amb a unes a quantes coses perquè la cantada passa molt bé i s'està molt bé però la panxa també ho nota i també ho podem una miqueta. Ara sí, sí, sí. una mica. Aquesta ha sigut a palos secos, però l'any que ve el mullarem, aquest palo Sant Sebastià. palos secos. L'any que ve una mica de cava del país, jo crec que rebut pels atractius de pala Fugell eh? I Hem de fer país, platges, no? Sí, sí, home, no, és que ha de de l'Empordà o de Durant qualsevol altre punt de casa, es no es preocupa que sigui, que ho fem, home, que remullem una mica l'ambient, perquè hi ha molta part, però aigua, però l'aigua no es veu, almenys aquesta. Estem esperant que els grups, 0. les formacions, peix, puguin a l'escenari, mentre sentim de fons, perquè tenim la presentadora, doncs, que està parlant amb el públic, el molt públic present amb aquesta cantada, no s'ha mogut ningú de les... 3 o les 20. Miquel ni ningú que no s'han mogut també d'alguna manera perquè amb, amb aquesta humilitat estrella que, que estrella està caient ah, ah, han quedat allà agarrotats, han quedat sí. enganxats sí. que sí. no es poden ni moure. Eh? Diria que, de que de costarà de de que s'aixequin d'allà. Eh? El Dèiem per acabar, eh, els concerts aquests a prop de, de, de després però demà, eh, Lluís, també tenim aquí aquest escenari s'amortitza. Demà s'haurà utilitzat. Demà tenim aquí seguint la festa i tenim el... El Festival d'Íteca, tota dins del Festival d'Íteca, tenim el concert del Diego Sigala. Diego Sigala, exacte. No és un concert que ella, el títol s'en gira de 15 anys l'Àgrimes Negres. Mm. Vull dir, és un concert que mm. crec que serà digne de, de, punt, de ser i de, i de, de, de poder... Hi ha fa que és una manera d'acabar la cantada de boners, el que de setmana, però també el Festival d'Íteca ha fet que aquest any ha estat especialíssim i ha molt d'equip i sobretot també l'any de Sant Joan o el Sardí. Sí, sí, sí. Doncs som amb aquesta actuació conjunta de tots els grups que ja pugen a sobre l'escenari per interpretar la vella Lola i Deixem el Deixem que tots els integrants de les quatre formacions musicals es vagin col·locant a lloc i també li demanem a Carles Casanovas, integrant del grup Porvó, que agafi la batuta per dirigir les dues properes cançons que si no fa el qui ho farà, no? Després d'escoltar un dels grups individualment, ara és el moment de sentir totes les veus unides. Arriba un dels moments més esperats de la nit. Però primer els vull preguntar si ja tenen tots a punt l'element imprescindible. Veiem com el públic fa bellugar amb molta força. Tot seguit, escoltarem la bella Lola i la venera per excel·lència que tanca totes les cantades, El meu avi, escrita per Josep Lluís Ortega i Monasterio i estrenada aquí a Calella. Ara sí, si tenen el mocador, els animo a moure'l amb molta força al ritme de La bella Lola i El meu avi. que també podrem escoltar ja gairebé per acabar aquesta transmissió de la cantada de Maneres de Calella de Palafugill que els hem ofert des de la platja del Port Bo de Calella. Com l'has vist, Rafael? Com t'has sentit? Bé, és, una, és un gran de dalt de l'escenari amb aquesta interpretació que ens han efectuat d'aquest... I amb aquest... la vella Lola i el meu avi tancar aquesta 53ena cantada de veneres de Calella i de Palafrugell. Es ara estàvem Però, escoltant mi, també en aquest final d'aquesta de... jornada magnífica amb la 53ena cantada de veneres de Calella i no. de Palafrugell. Punts eh, reivindicativa aquesta cantada també com Però, va ser no l'any passat eh, doncs es posa aquest punt i final amb aquests crisos de llibertats, presos polítics, i nosaltres, doncs, que tenim el plaer d'haver comptat avui amb, amb diversa gent, Lluís Armengol un any més, també amb la Pilar Herant, que t'agraïm molt que hagis vingut fins aquí i hagi estat amb nosaltres. Moltes i fins l'any que ve. He passat molt bé, moltes gràcies per haver convidat i, bueno, fins l'any que ve i tant, ens veiem l'any que ve i Lluís, moltes gràcies de nou, un any més per estar amb un nosaltres aquí i a veure si l'any que ve tot funciona bé i ens podem tornar a trobar i, tant, I que a sí. tots els nostres oients, molt bona nit i a passar-ho bé doncs uh, gràcies uh, Lluís Rafael doncs la uh, teva primera cantada aquí, in situ, el Prost Bo, treballant deixem-ho dir així, deixem-ho dir bé si no, tot Catalunya i Andorra es pensarà que no treballo. I tant. En Rafael ha estat treballant aquí, tocant els pius, i també hem d'agrair des dels estudis de Ràdio Palafrugell en Vicenç Rodríguez, que des de les nou que hem connectat, doncs, ha estat a ràdio, als estudis de la ràdio per si hi havia qualsevol altre problema. Nosaltres ens acomiadem i us recordem que apunjarem aquest programa que hem durat més de 3 hores, ara ho estic mirant aquí a la pantalla. Més de 3 hores de programa el penjarem íntegrament a la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat i també penjarem les entrevistes que hem fet als, a 3 dels 4 grups participants, a Neus Mar, a Sonde i i també a Argeu. Amb el Portbó vam parlar, si us recordeu, a inicis d'aquesta setmana, amb en Carles Casanovas però de totes maneres si bé podem, a, al llarg d'aquesta setmana doncs tornem a, a, a parlar amb ells. Nosaltres ens acomiadem des de a la platja del Port Bo, i desitgem doncs, que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem novament dilluns. Moltes gràcies, Rapel, moltes gràcies, Vicenç. Gràcies a tots i acomiadar d'aquesta manera també, si no ho han fet ja els eh, oients de Ràdio Estel, que ens han acompanyat a la transmissió d'avui. Ha estat un plaer parlar-los per tots vostès. I si ja ho saben, qualsevol cosa d'aquestes, també agrair a l'Enric Frigola, doncs, el director de Ràdio Estel, que ens ha acompanyat abans i també ha estat entre nosaltres. Des de Palaprogell, una abraçada, un petó immens, perquè us ho mereixeu. Fins ben aviat.